Hallå och känna, det är eh, Anders Jonsson med korven här Som eh, kommer in eh, Från hjärtat den här gången Det är så att i helgen så eh, försvann Vår lilla skrotis Vår eh, älskade katt Eller en av våra älskade katter och, eh, Hon var en fantastisk katt Och en eh, jätte jättebra kompis till mig Så att eh, det kändes tunt. Det Jag saknar henne eh, as mycket Men det fanns liksom inte mycket kvar Att hålla kvar i för hennes del så att eh, det är bara att släppa henne. Hon, hon vandrar vidare självmant och ja, det var väl skönt ändå att hon fick ett rofyllt slut. Jag vet inte om det här intresserar er men jag har ändå pratat om henne förut och jag tänkte det ärligast att uh, vara rak och uh, uppfölja den med sanningen. så att, uh, Där kom den lilla historien. Det finns ingen anledning att behöva skriva något snällt eller känna sig tvungen att förstå min situation men uh, så ligger det till. Här kommer ett avsnitt som jag spelade in med blixten innan hon dog. Så att, det här är vi fortfarande på riktigt gott humör tror jag. Så gott som man kan vara i alla fall. Och eh, jag hoppas det funkar bra. Jag hoppas ni njuter av det och eh, lyssnar noggrant. Tillbaka igen, hela jag, eller inte bara jag utan vi. Jag sa vi och det blev vi. Det är Corvcast nummer 11, och jag har väl med mig kanske det närmaste till en ja, men sidekick, eller vad man ska säga. Det är Daniel Blix den första gästen som återkommer i Corvcastens historia. Hur är läget? Jo, tack, Digget. Lite småsjubara, så att och spelat lite, spela och förlorat på grund av diverse idioter. Okej, okay, så det var absolut ingenting som var ditt fel. Nej, eller jag, jag blev förbannad och sket i det. så har vi ett slut, men det var inte mitt fel från början. Okej, okay, vad var det för spel? Uh, Heroes of New York heter det. det är Dota liknande spel. Okej, okay, man, man är små riddare som går runt och slåss mot andra riddare och blir starkare kanske. Ja, precis. Uh, hur kul cool är det på en skala? Jag, jag, jag tycker det är fruktansvärt roligt. Uh, att jag spelade Dota för många år sedan- var helt lost en sommar Pratar inte med några vänner eller någonting Så sen dess har jag sagt att Jag ska inte ge mig in i någon sån här skit World of Warcraft eller Heroes of New Earth och sånt där Men så testade jag det i sommar Så ja, här sitter jag Har du ett bra har du ett bra gäng liksom Eller sitter du själv och kör Ja det är både och Ibland är vi ett gäng som kör Eller ingen gäng som sitter jag och spelar själv Men det är inget så här seriöst är Lag, ett det är klanspel och grejer Nej nej Lite casual. Casual, ja, precis. Ja, men det låter väl gott. Det är så det ska vara. Eh, men du talar det här med att sitta vid datan så jag bara tänkt på en pryl. Mm. Mm. Jag skulle vilja att det kommer som något så här ett nedladdningsbart paket till Windows. eller så. Jag, vet, eh, jag har ju lite den uppfattningen att jag inte uppdaterar mina program- om, okay. det, om jag inte måste, om de säger så här, bara, om, du, om, du vill, om du vill öppna den här bilden, då måste du uppdatera, ja men då får jag väl göra det, eller vill du gå in på en hemsida, då måste du uppdatera, okej okay, då får jag väl göra det, men, men bara för att hemsida eller, eller, eller liksom jag klar, Firefox eller Windows Media Player eller vad det nu är, är för idioter, säger till mig så här, du är... Eh, jag vill bli bättre, Je, kom igen, kom igen. Då, då gör jag det inte. Om inte är de förklarar för mig att jag måste ha det, då tänker jag inte mm. göra det. Så jag har liksom iTunes och allt sånt, det är skitgammalt. Och eh, mm. Johan, eller som vi kallar han Tore, som gör eh, hemsidan, han är alltid sur på mig. Liksom. Att du, när, jag, när jag säger att något är trasigt på hemsidan, så blir han alltid sur och säger, ja, ah, det är säkert för att du inte har uppdaterat din jävla dator. Eh, <laughs> Och försöka skylla ifrån sig Men det, mm. det här nedlärningssparpaketet jag skulle vilja. Det är på något sätt att, den skulle, att man skulle få arga svar till datorn. För jag kan känna lite ibland när typ jävla virusprogrammet säger. du Medan du var borta så kollade jag igenom datan. Och det fanns ingenting att hitta. Mm. Att, att man istället för bara kunna välja så här: Okej okay, tack så mycket ska man välja. Om det inte var något så håll käften. Liksom. Eller, om, om, om, den, om den så är så här, du skulle du kunna tänka dig uppdatera Firefox? Ska man istället för att välja så här, nej min mig senare så säger man. Jag har sagt nej tre gånger. Och nu håller du käften din jävla data. Jävla inte det vara lite ja. nice? Ja men faktiskt alltså Typ efter ett tag ja. kommer upp den där lilla röda knappen Så man, är, man läser igenom det Och så är det precis det man vill Eller att man fick skriva in själv Att liksom. det är en tom knapp så skriver man in Ditt jävla metalliska helvete ja, Om du, här, om du frågar en gång till Ja Alltså datans känslor känslös sen är du ledsen på dig ah, grejer så börjar den fjäska Och ha sig typ ah, du, Jag sa att du skrek på mig här om häromdagen Men jag fixar det här gratisprogrammet till dig nu Alltså, då hade jag blivit ännu mer gal. Alltså, alltså, jag, jag skulle säga att mitt mål med en dator, det ska vara en dator som bara gör det man säger till den. Ingenting, alltså det är, typ, jag blir typ, det är typ det värsta jag vet när man typ har någonting öppet. Man kanske har skrivit halvvägs in i ett mejl eller man har varit inne i ett häftigt flash-spel eller någonting, vad som helst. Och så bara går man iväg på tå och så kommer man tillbaka. Så alltså, säger data i Eh, du, det kom en liten uppdatering Så vi var tvungna att starta om, välkommen ja, exakt, Och man bara, vad så jävla irriterande Jävla as liksom Hur, hur kan du göra det? Är så, alltså, <laughs> han ska aldrig få göra någonting om inte jag säger till Om det fanns något sånt här inte, bara, Man kunde välja mellan gör lite, grejer, gör lite skit själv som du tycker Eller lydbara order Då skulle jag ha valt lydbara order För att jag blir tråkig när datorn bestämmer sig för att göra alltså. det Ja men likadant, du kommer upp eh, ibland istället du så bara släcks all skit ner så kommer upp en ruta Ja, vill ha ta hem uppdateringar Vill du starta om nu eller om fyra timmar typ? Ja, varför kan jag inte bara säga ah, nästa omstart eller vad fan som helst? Men det är det som är också så jävla stört med det här. Att den kan, liksom inte, kan den inte fråga så här, oh, om ska, det finns lite nya uppdateringar. Ska jag ladda ner dem nu eller ska jag göra det lite senare? Utan den bara, jag har gjort det här nu. <laughs> Och eh, nu är det dags att stänga av. Så bara, nej, nej, nej, det är inte det du ska fråga. Du ska fråga mig om den förra grejen liksom. nu, är det, nu är det för sent. Nu är jag redan arg. Jag tror du kan ställa in i kontrollpanelen. Okay. Eh, om den ska ladda hem... Så får det släpps någonting, eller om du, du ska göra det manuellt, fast jag, å andra sidan så är jag medveten om, om det var manuellt, då ska jag fortfarande sitta på typ Windows 95 här. vad skit är det. Det ska vara liksom, allt ska vara trasigt, så att eh, det är väl bra att den gör det ibland, men eh, man tycker den skulle kunna fiffla lite mer så att den typ vet när man inte, när man inte har något coolt igång, liksom. Mm, det jag Pola, han är en han, han har piratversionen sitt Windows och handlade hem det mesta men han, han har aldrig laddat hem en Windows-update för han är livrädd för att Microsoft lägger in en så här spionprogram så att han ser att han är en pirat och står FBI på dörren dagen efter. Mm. Ja det där är ju lebbigt alltså, tänk om, tänk om man har FBI på dörren. Ja, men man, alltså man vet ju inte vad det är för uppdatering du laddar hem. Jag vet inte det brukar ju stå. Alltså igenom den där manualen. Ja, nej, nej, det där är man ju jätteklantig med så här, bara godkänn villkor eller det är ju till och med på Xboxen bara den den laddar upp någonting där. Bara, du jag tänkte bara berätta lite en liten sak för dig och så bara så här, 218 sidor. Är det här lugnt eller man bara ja, precis. Visst inte vad man är aning, lugnt. Så liksom. Jag har ingen aning. Eh, står så här så där, jag... om, om fem år ska du skänka hela din inkomstsörs bara. Aj, okej. Okay. Jag tror det de skulle funka. Alltså. Om de, om, om de, fast i och för sig så tror jag inte att man kan... Man kan inte göra den typen av juridisk överenskommelse. Tror jag inte. Jag vet att jag hörde... Det de, de kom ju in någonting sånt där, både på Xboxen och Playstation, att, att om man skrev på det där så, så skrev man ifrån sig sin rättighet och stämmer dem. Okay. Men det var tydligen inte juridiskt hållbart. I jag tror inte att om de hade skrivit så här att... Bara, ja, känner du, du får inte kolla på nedladdad film. Du har tillgång till det här och det här. Och Bill Gates, han ska få två liter blod av dig varje helg. Då tror jag inte att de hade kunnat, kunnat söka den rätten. Liksom bara, kom FBI. Jag bara, du ska ha ditt med blod. Ja, exakt. Jag tror det var 2018 senare pappen. Vad har skrivit på? Ja, nej, det tror jag inte kan gå. Men... Vi kan ju vi kan testa Alla som lyssnar vidare på det här nu Ska ge mig hundra spänn Nu får vi se hur, hur, hur juridiskt sett det går Ja precis så, så, så du får ju dra ner volymen också i du klipper sen så att inte det inte hörs så högt utan du bara lägger det i bakgrunden. Det, det, är ju också bra så bara, nu kommer, jag, nu kommer jag spoila Portal 2 här så om det är någon som inte har kört det så sänk ner lite. Eller nej, något som kommer, Mass Effect 3, Och nu ska jag spoila Mass Effect 3 som kommer här i sommar så att det är någon som inte har kört det så sänk ner lite nu. Du skyllde mig tusen spänn faktiskt. <laughs> så där grej ska man kunna göra. Det har varit jävligt ja, bra. Ja, verkligen. Ja, jag ska berätta också. Har du lyssnat på senaste avsnittet som var så jävla långt? Ja. Jag fick ett mejl efter det där. Och det är så där. Jag säger alltid om ja, men man kan skriva ett mejl. Samtidigt så jag blir så jävla glad när jag väl får ett mejl. Mm. För det är inte så asofta. Och jag har liksom bestämt mig som värsta reglerna att... Alltså jag försöker vara inne på forumet och på hemsidan om man får kommentarer sånt men jag har bestämt mig som värsta lagen att får jag ett mejl, då ska jag svara och jag hoppas jag har gjort det på alla. Så att mm. jag fick ett häromdagen från en snubbe som var ja, jävligt trevlig och eh, han, han hade liksom värsta planen, eller inte planen utan han hade värsta teorierna om mig mm -hmm. när, jag, när jag hade sagt det här att jag hade sett på eh, det amerikanska republikanvalet liksom och eh, och så tänkte han i koppling till musiken som jag spelar i Curvecast. Och mm. eh, han var övertygad om att mina föräldrar var amerikaner. Och att jag därför hade liksom halva inne i USA och liksom var väldigt i involverad i den och lyssnade på den musiken. Och då kändes det så jävla så oglamoröst på något sätt tillbaka skriva tillbaka. mina föräldrar är från Gotland och Stockholm och... Eh, jag lyssnar inte på den här musiken. Jag har den bara för den är gratis liksom. Det var så här kul om man bara det är verkligen min passion alltså den här amerikanska folkmusik, bluegrassen från tidigt 1900-tal pumpar i mina ådror sen barnsben liksom. När jag hörde morfar sitta med banjon. men det är ju inte så. Det är det är gratis låt. Jag hoppas att alla har förstått det liksom att jag är lite lite rädd. Med, för att annars hade jag ju spelat allt möjligt alltså. Jag vet att det finns andra podcast idag där man kunde bara drar ut sina favoritlåter. Men där har man ju lite det där, vet. Knack, knack, knack. Känner du? Jag hörde att du, du spelar Magnus Ogla i fredags. Inte vet ja, Men jag tänkte på det. Alltså, det är, alltså om jag skulle ha en podcast och jag spelar ja, något låt som finns på Spotify. Är det olagligt då? Egentligen är det det. det är, okay. Det finns lite regler, vissa påstår sig att de kan komma undan om de till exempel spelar mindre än 30 sekunder eller om de använder något som heter någon sån här fair use klausul att man använder det utan, utan att det har någon direkt koppling till det. Nu är det jag, jag tror inte att någon skulle, att någon skulle hoppa in och... Och sätter dit det när man gör en sån här liten podcast-skit som man inte tjänar några pengar på. Men Nej, i, eh, egentligen så är det problematiskt. Och det det som det som är framför allt till exempel på Youtube är det ju ganska problematiskt om man säger att jag skulle lägga upp ett klipp där jag dansar. Och så är det Star Wars-musik i bakgrunden som kan liksom... Eh, så kan eh, den där Youtube känna av och bara... Ah, men... Ja, det var helt sjukt. Jag skulle lägga upp ett klipp, klipp för ett halvår sedan. Eh, så skulle jag ha en skotelåt för att det passade sig bra till klippet. Vad var det för eh, klipp? Eh, vad fan var det? Det var några bilder från någon fest eller någonting. Okej. Okay. Eh, och då, då kände den av att det var en skotelåt. Ja, men alltså där det är Youtube man helt det? stört. Den... Eh, det där att det tar så lång tid att ladda upp på Youtube det är ju typ att ladda upp, det går ju snabbt och sen så går den igenom allt jag lovar er att den typ går igenom en jävla kuksensor också eller någonting så bara kolla om det finns något som kan vara en kuk eller ett bröst då. och sen så lyssna på musiken och allt sånt eh, ja men det som är problemet är om du, om du har börjat ladda upp den typ, för du kan ju göra det alltså jag kan lägga in liksom eh, Metallica och lägga upp nya danser. och så kan det komma stå så här bredvid vad låten är Metallica ja, that's it. That's it. problemet är bara om man börjar göra så så blir det kontot lite inte, inte spärret men du får liksom en särskild problematik till det kontot du kommer aldrig kunna bli uppgraderad en, en normal, en normal Youtube-användare som har lagt upp mycket och fått mycket mm. tittare kan man bli uppgraderad så att man kan lägga ut längre klipp men har man hållit på och med de där upphovsrättsgrejerna då är risken att man att man inte är tillgänglig när den där uppdateringen kommer så att ja, min, det är väl lite sådär jag tänker mig också att har man, har man inte lagt in en massa skit så har man ryggen fri men ja jag har ju redan lagt in lite skit eller i julavsnittet var det ju lite skit och sånt där och om det finns en snut där ute som är asarg då kan de fan ta mig. och det får jag vara medveten om men jag hoppas att det inte finns så arg snutar nej liksom. ja, precis vi, vi kringgick det, alltså vi typ döpte om ljudfilen och grejer inte bara filna men vi gick in i själva man heter egenskap och grejer och skrev en massa annan skit Och till slut så fick vi lägga upp det Och den kände inte av det då? eller Nej naja, det är fortfarande inte Jag har tagit väck klippet nu men det, det, alltså, ljudet Försvann inte från videon heller Nej nej nej, nej men alltså ljudet kan <skratt> nog bli kvar Men jag tror ändå att Jag tänker mig ändå att, att den vet om det på något sätt Ja kanske Hur fan funkar det? Hur alltså, datan bara kan känna av Det är, det för det det kan man inte säga svårt ändå för du vet, det var ju länge som här på mobilen, där vet jag, du kunde trycka räck på mobilen på en låt på radion. Och så kopplar den typ upp sig mot nätet. Mm. Kommer du ihåg det? Nej, jag vet att det finns någon sån där app till iPhone nu som mm. folk är imponerade på. Att de kan liksom visa att du kan, du kan lyssna lite på en låt och sen kan den säga säga till då att det här är den här låten, fattar du väl? Mm. Ja, eller var ju en avancerad version av en sån grej då Ja, eller exakt samma version av sån grej, det är inte, alltså kan man bara höra, alltså det är väl typ som allting, hör man en tio sekunder av en ljudfil så är den väl unik liksom, finns inget annat som låter likadant och det gäller väl bara att, ta... däremot så är det svårt hur den hittar det så alla snabbt i minnesbanken, den måste ju liksom koda om det på något sätt till, till bara siffror så att den kan sortera det jävligt ja, snabbt liksom, precis. men... Det är coolt, det, och det är det som är lite synd också att ha, Annars hade man kunnat lagt in en så här okänd jazzmusik Och bara, men det är jag själv Det här var jag spelade in lite på synten bara Och, och sen sitter någon med det där jävla programmet Och så bara, nej det ljuger så jävla Det är den här, och den här. <laughs> Så att, och hade inte det jävla programmet finnas Då hade jag kunnat lagt ut vad som helst Men nu är det, nu har man ju kört lite Hur så de gjorde, Har du sett en Catfish, den dokumentären? Ja just, här... just det då letar de upp det klippet på, på något sätt. Hitta att det inte är hon själv som gjort det. Nej, precis. Ja, precis, ja. Den, eh, tror du inte att den filmen är lite fake då? Jo, men jag har läst att det är fejk. Okej. Okay. All, allting... Vad eh, fan var det? De var så... Fram tills att de åker dit till själva stället... Ja, är, ex, är, det är precis det, så jag tror också. Det är efter inspelat. Precis så jag tror också. Det är... Så. Vi kan ju berätta för lyssnarna att det handlar ju då om ett, ett gäng killar där en av dem har fått lite kontakt med en tjej över internet och det här börjar bli mer och mer romantiskt och spännande då. Han blir förälskad i henne och det börjar märka att hennes historier liksom inte stämmer överens med sanningen riktigt. Hon, hon trampar i klaveren gång på gång och när han börjar göra lite bakgrundsökningar efter henne då så visar det sig att du, det är ju inget som stämmer nästan och han bestämmer sig för att Liksom, leta upp henne och Låka ta reda på vad dit, det är för ja, något precis. egentligen. Och, ja, det är ju en spännande historia, men jag tycker man känner där första halvtimmen att det här, det här har ni gjort i efterhand. Det här har ni skämt ihop liksom. För att ni är. Det, det som är det, det jag tycker är det avgörande är att i. alltså 100 000 av 100 000 infall så kommer mm. ju den typen av. Ja, misstankar, eller så aldrig leden till någon typ av intressant vidare historia. Utan det, då måste jag kolla det här först och se att det här var ju fantastiskt spännande. Och sen bara, ja, just det vi borde ha spelet in, det vi gjorde innan, och sen har de gjort det efterhand. Ja, precis. Men, alltså, det är ju det är fortfarande. Alltså Men borde, ni borde ändå se den, ni som lyssnar, för den är. Hela den situationen är ju helt absurd. Ja. Även om ja, det, det, jävligt... det är efterinspelat framtid som kommer dit Men när den väl kommer dit så är det ju helt bananas Ja är det nu Hon är ju en... helt knäppt Både liksom där, lite ostäck Men hemskt tragisk också liksom. Jag tycker inte hon är, är hon helt bananas Det är väl inte Ja men det är hon ju alltså, hon... Det hela början med att han är någon slags konstnär Och så Skriver ju hon tjejen En fotograf do... väl är han, inte det Ja något sånt Ja det är väl bilderna. Och så, just det, han tar bilder och så målar dottern i familjen av bilderna och skickat han och så blir det hennes sysyra kär i honom. Och så bla bla bla så visar det sig att det är ju samma person det är en hon kvinnan i familjen som har typ 14 olika Facebook profiler som skriver till varandra som att det är vår familj. Ja och då Alltså då är man ju inte klar i skallen alltså. Nej, men samtidigt, om vi, om vi ska gå in leva hon ju världens mest tragiska liv. Hon lever typ med en man som är så här världens... Äh, ja, men hans, du vet, det är typ, kan jag tänka mig, mardrömmen att leva med en partner som i princip inte kommunicerar. Han är ju han är väldigt fåordig och tråkig och skum. Och sen har mm. de, om de har två eller tre typ autistiska ungar där hemma som tar upp all deras tid. Så jag tycker typ att hon flyr in i den där fantasivärlden, det är inte så konstigt konstigt. Liksom. Det är nej, att man inte säga att det är ett skumt också. beteende. Men det är ju inte så här att hon är, hon är värsta onskefull mastermindern. Utan det är mer så att hon är... Alltså jag tycker inte för att på något sätt jämföra det med Lena som var hur mysig skärmen som helst, så är det ju lite den grejen. liksom och, och på något sätt gå in i en fantasivärld för att få lite lite piffa upp vardagen, lite. det är lite den grejen, fast tusen gånger sjukare. Mm, ja, precis. Men det är väl alltså, det kan man säga att vi också gör när man sitter och spelar. Då, ja, visst det är visst, inte det inte så att jag så. fantiserar att jag är en gubbe med svärd men det är ändå liksom för att jag spelar för att slappna av, av oftast. Och då är det då kopplar man bort allting annat och ja, lägger alla sinnen i det man gör. Så det är väl... Jag är så jävla nöjd, för jag har äntligen, äntligen, äntligen lärt mig sudoku. Aha. Jag har liksom aldrig kunnat det förut, för att jag jag förstod inte att man skulle... Ja, jag ska inte gå in på så här nördiga specifika grejer, men det var liksom en av de kanske fyra reglerna som jag hade glömt bort att de var med. Så att jag har liksom alltid hur fan ska man kunna klara det här? Liksom. Och sen bara kommer jag på den här sista regeln. Och sen nu har jag löst Sudoku som en motherfucker. Jag tror jag kan bli asgrym på det här. Det är nästan sådär som ms att jag bara spider igenom liksom som satan. För jag har det på mobilen nu. Jag har ju en ganska enkel mobil men det finns Sudoku i alla fall. Och jag liksom går in på den svåraste svårighetsgraden och bara spöar de där jävla asen. Fyra minuter, tre minuter tar det. Och så har jag bara dratt igenom de där jävlarna. Det är, det är rätt coolt tycker jag. Ja, det är skoj. Jag, är för, jag har inte mot till det. Jag blev, jag blev förbannad på mig själv om det inte löser sig snabbt. Ja. Sen jag hade jag hade en app på mobilen för ett tag sedan som det var en veckaklocka. Och när den ringde så var det tvungen att antingen typ lösa en mattegåta eller ett sudoku- Ja, för jag att de så, jag jag jag... av sig då. Ja, precis. Man vaknade halv sex på morgonen och måste sätta sig upp och göra en sudoku. Och så bara, nej, aldrig. fifa igen. Fan, jag vet. Men det måste väl gå att drämma av mobilen eller ja, men ibland är det inte ikolös. Alltså, för första gången tog jag så highest level också. Ehh, och då satt man och ringde och ringde och ringde och slutade ut batteriet. Ja, ja det hade jag också gjort. Det. Men jag klev upp i alla fall. så alltså. Nå Någon nytta gjorde den. Men har du svårt att komma upp? Jag är liksom ja, så där. riktigt svårt. Vad oh, fan. Faktiskt, jag vet inte vad det är. Det är mer på. Främst på vintertiden i alla fall. Tycker jag det är jobbigt. Ja. Alltså jag vaknar till och så pillar lite på mobilen. Och så är jag så dum. Jag, jag, vet, jag kliver inte rakt upp utan jag, jag ligger kvar och drar mig lite. Så bam, vaknar man fem minuter innan man måste springa till bussen. För jag, har, jag tror aldrig riktigt att jag har snusat. Jag, jag fattar inte skärmen med det där. Liksom. Nej, inte heller. Jag tycker typ att det är folk som säger att det är så jävla gött och snus. Jag brukar ställa på en timme innan så man hinner med åtta snusningar. Bara, nej, det är, det är inte nice. Jag tycker typ att det är <laughs> asjobbigt. Jag, jag blir tvingad till att snusat för tjejen hon stiger upp en timme innan mig varje morgon. Och då vaknar jag till och ringer för henne och sen så somnar jag om. så. Alltså, nej. Och vissa kör ju så här fem minuter. Alltså jag förstår inte meningen med det. Nej, det känns stressigt. Jag är också sådär att när jag typ... Om man är så här halvsovande på morgonen. Det är alltid då jag drömmer så jävla stökiga grejer. Mm. Så jag kommer ihåg i morse. Det är bra att vi tog upp det här. För den här är... Jag, jag vet inte varför jag aldrig ska få drömma sköna, nice grejer. Liksom. Jag kan väl... Jag ligger och fantisera så mycket om att vara en hemlig agent. och sådär. Varför kan jag inte få... Ja, för kan jag kan få dröm med den typen av drömmar. Jag drömde att jag skulle ta lunch på en pizzeria. bara gå och kolla, ja, vegetarisk pizza 59 spänn. Det är rätt nice. ja, köna en sån vegetarisk pizza och så han i kassan va. Ja, 172. Och jag bara uh -huh. men, och, och, och hade han. jag är rätt så här, skraj, typ när man kommunicerar med folk så där så att hade han sagt liksom så här, "Ja, det blir 72 spänn." Då hade jag nog bara, ja ah, fan, de har höjt priset men glömt att ändra på skylten. Ja, men det är 72, okej. Okay. Men nu när han sa 172 istället för 59 det bara kändes det så här som man var tvungen. Så jag bara, nej men vad snackar du de? om? Det står ju det står 59 där ja Och han bara, ja. Ah. Ja, ah, men det är 172. Så jag bara, nej ah, men fan, då får du nog vara skit i det liksom. Det är 172 ja. är knäppt. Och han bara, nej men okej okay då. Då får den för 59. Jag såg att han blev lite irriterad. <skratt> och så, så börjar jag tänka så här: Fan, om han är sur nu och börjar göra en pizza för 59, han kommer sabba subven, han kommer göra något med spot eller kissa. Eller. <skratt> ja, vad fan, det här går ju inte. Och, så, och så, som du var vaknat innan du tar det beslutet. Men, men det är så här: vad fan ska jag drömma sånt för? Det känns helt bortkastat. Så där, min hjärna behöver inte slösa tid med att bygga den typen av verklighet. Då kan det lika liksom gärna bara vara att och sova. Nej, liksom. ja, precis. That's the drummer, Dave, if that's the lead, My wife died Saturday night, Sunday she was buried. Monday was my court day and Tuesday I got married. Usch, jag vet inte vad det är. Jag kan känna mig lite, när man har spelat så mycket krigsspel att jag, jag börjar känna att man får en en oönskad relation med krig. Att, för jag, jag är egentligen så, jag hatar krig. Jag vet inte, jag tycker aldrig det är så häftigt liksom. Nej. Och det är vidrigt och det är läskigt. Det är väldigt, väldigt obehagligt. Och, och, och, och sen så helt plötsligt så sitter man och ser en krigsfilm och man... I min hjärna blir jag så arg på mig själv för jag vet vad vapnet heter som de använder. Och det, och det är så här, det hade jag aldrig vetet för 5-6 år sedan. Och sen nu har man kört lite pang-pang-spel. Och, och där man liksom måste lära sig, typ, ja ah, men du om du tar AK-45 så tar jag en CT-79 och så sniperar vi med en MMK 11-14 ifrån taket där. Så har man liksom lärt sig de där grejerna ur och slags... Ur, ur, ur aspektet lek liksom. Men de, ja, de, de bor film... att se det På verkligheten också Så man bara, där är det en handgranatmodell 1214. 14 Och jag, jag, jag, jag, jag skäms lite för det Ja, det som, vi som filmade för ett tag sedan Så sa de i filmen bara, Typ hämta glocken Eller vad fan det var Och så, så, då visste jag att det där är ingen glock Så jag sa till tjejn, bara, alltså, Det där är inte en glock, det där är en magnum Eller vad fan som helst och just efteråt så var vad fan sa jag så? alltså det var fan sa jag så för det var bara pinsamt ju. Ja, där är det där saknar du en spärr som jag som tur var har ja. men jag, jag, jag skickar ut alltså min information i min, min hjärna behandlar den skickar jag ut och sen så tänker jag efteråt. Jag fick jag kan berätta för det för övrigt att jag fick en lapp från typ ja det hette det hette inte försvarsmakten men från motsvarigheten att eh, nu är jag fri. Så ja, även, okay. om det, om det, även om det blir krig så kan de inte ta in mig. <här> jag tror också det ligger i här utbildningsreserven eller hur det heter. Ja, det är något sånt där. Eh. Sånt, jag, jag, jag, jag ska, nu, nu när jag låter sådär balba De kan inte ta in mig Så kan jag berätta att jag, jag var typ brandman så det var inte det var inte, så jätte, det var inte någon stor grej Jag har aldrig skjutit vapen i hela mitt liv Så att det, det, det, jag skulle aldrig, aldrig vara med Och döda Osama till exempel Men, Nej, men jag, jag kanske kunde släcka bränderna Om det blev någon När, när de hade skjutan. Så bara nu är vi klara med alla uppdrag Anders kan du komma in och släcka lite ja, det gör jag. Kommer jag in där med min slang och släcka av lite <laughs> ja, ja du, du gjorde inte lumpen eller? Nej. Jo, jag gjorde Brandmans lumpen Jaha, jag, så när... fattade, jag fattade fel, okej okay, ja. ja, det var konstigt Det kanske är en helt ointressant historia Men jag var ju, jag var otroligt emot lumpen när jag åkte dit Men jag tror att det mm. måste vara Jag tror det var så här, precis i slutet Innan de, de slutade försöka få in folk på lumpen Så att jag hade bestämt mig liksom att... För mina polare sa att om man säger att man inte vill då, då tar de än inte. För de vill bara ha folk som vill. Så, så jag bestämde mig för att jag ska, jag ska säga att jag inte vill. Men jag ska liksom inte, som många andra, så här, jag ska inte sabba mina resultat. För att jag... Jag, jag tror inte jag kan det. Jag, det är som när jag kör Soul Caliber med en femåring, så jag är ändå mitt bästa. Jag, <laughs> ja, jag, kan, det liksom inte, jag kan inte vara dålig med flit. Nej. Så att jag. Jag, jag, ska inte, jag ska inte berätta om situationerna, för då låter det som. Ja, det låter som ett skämt bara. Men äh, äh, det hände sådana sjuka grejer under mönstringen. Så att i, i princip blev det så att jag såg ut som så ultimatessoldater. <laughs> fast, fast jag verkligen inte var det. Det var så konstiga grejer som hände liksom. Bland annat någon... Äh, jag menar, du, du har sett mig. Jag är ju ingen fit kille liksom. Jag är, och så sa de såhär, ja men om du och... Äh, tio kompisar sprang, skulle du komma bland de tre första, de tre mittersta eller de tre sista och jag mm. sa det, ja men jag, jag, jag svär jag kommer komma bland de tre sista jag lovar, det är sant <laughs> liksom hon bara ja nu försöker du vara lurig va? Jag skriver tre första. Och, och typ <laughs> va? så, så var det. Och samma att jag skulle gå in och testa styrka. Dra i en jävla grej. Då var det en pai så, så Så hon bara kollade lite på mig. bara ah, men dessutom var en stor kille. Jag skriver åtta av nio här liksom. Så var vad fan? Så att, när jag kom igenom det där. Det enda jag hade gjort var typ det här. Någon slags intelligenstest eller någonting. Och det gick väl bra. Och, men på något sätt kom jag in med så typ full brott fast var, var liksom en klantskalle. Jag var ju liksom så inte bra på något sånt där. Skickas upp till borden och fallskämsjägarna typ. Så att, så att det var liksom, ja men det här ska du göra Och, och, och så och till slut När jag började förklara, fan för att jag vill verkligen inte göra Någonting, då var det att jag skulle köra Några lastbilar, och jag bara, <skratt> men jag, jag, jag kommer inte Skaffa någon körkort, jag är emot äh, Bensintrafik, liksom Och, och försök det, det är som folk som Säger till mig efterhand, att bara, nej men du Vill ju göra det, men vad fan jag vill Absolut inte göra det Och till slut så sa man ja äh, du kan få Du kan få vapenfri tjänst som Brandman, liksom, mm. och då bara Ja äh, men jag får ta det då, liksom Slag. Ja, precis. Det var det var askul, som sa Men, men, Gud, vad jag hade ångest. Det är min värsta, jag vet, mina två bästa kompisar tog med mig ut till en restaurang och hade värsta särer avskedsmiddag till mig, jag ska gå två månader på en brankårskola utanför Stockholm och de bara här. det var typ så här: vi kommer aldrig mer tjej jag var hemma varje helg liksom, men det var så, här fortfarande typ sorglösa dagen i mitt liv det jag bara för man var ju övertygad om att man skulle komma in i något här rum med tio stycken på det filmskollande Sverigedemokrater som och så skulle jag bara lika ja fan det är sång, vet våld är bra. Skjuta folk är kul. <laughs> ja, det finns ju många som tycker så. Eh. Har du inga lumpa lumpahistorier? För nu du väl inne? Jo, det måste jag väl ha. Eh, vi, bland annat så eh, åkte vi, vi skulle lära oss vattenlivrade. Så, vi, hade som en, eh, så här, vi körde som en eh, minibuss ner till. Eh, <laughs> ner till eh, någon hamn eller något på det där, det där räddningsområdet och, eh, och så hade de precis byggt ett så här farthinder för att eh, vi brandmäns studenter inte skulle köra så jävla snabbt så att då då bara, eh, men de hade inte satt upp skylten, varningsskylten så att vi mm. körde där med en minibuss och ett slep med sådär, ja det ser ut som kanoter nästan, det är som så här flytblock som man kan eh, paddla ut och rädda folk på Mm. Och, och så bara kommer den där Han kör ju säkert 80-90 killen som kör Och, och så kommer den jävla bumpen Vilket gör att det bara smäller till och så kommer det in en 3-4 sådana där jävla kanoter, genom bakrutan och oh, bara knocka föran i bakruten <laughs> och typ sprutar blod och det får liksom komma ner så här riktig ambulans till brandmännen och, och samtidigt var det så här deras fel liksom, vi bara nej vi körde kör rätt lugnt alltså och, och så, så det blev värst det fick tystes ner och, och, och också bara ja det var vårt fel säg inte det här till någon typ <laughs> <här> det är det bästa med lumpen Jag gjorde inte heller lumpen Det är alla historier Folk har Men det är väl det också när man kommer till en annan Plats med människor som man inte känner Det är lite samma sak att börja på Universitet eller högskola Och då, då råder jag verkligen folk att plugga Bort från hemmet. Liksom. Mm. Så att, för, att, för att Många av dem som kanske är från Stockholm och pluggar i Stockholm, de fortsätter umgås med sina vanliga kompisar på helgen. Men här, när jag flyttade flyttat till Umeå, liksom, då är jag tvungen att umgås med främlingar eller när man är i, är i lumpen liksom, på ett helt annat ställe med folk man aldrig sett förut. Då måste man ju, liksom. så då, då blir det ju historier, för att man, det blir en helt annan verklighet. Ja, precis. Jag, var också, jag var nere på Visby brandstation i två eller tre månader och liksom gjorde det var andra delen av utbildningen. Man gick för sin utbildning och Lite sen var man typ. på praktik kan man säga. Mm. Och ja. då gick man med ett skift där. Och för det första kommer jag ihåg jag hade, hade kanske hår ner till, till bröstvårtan såhär alltså långt lockigt liksom. Och varje gång man kom in på någon brandkorsutbildning och man skulle sätta på sig vet, så här gasmasker och uniformer och där. så och sådär. Vi kan inte tvinga dig att klippa av håret, men vi skulle råda dig att klippa av håret. Och varje gång var jag här du vet, punk. <laughs> Bara, Nej, jag ska ha det. Det här är grymt. Liksom. Ja. Och när jag kom till brankhåren så vet jag, då var jag både vegetarian och hade så här långt hår. Och, och det var liksom så jävla roligt för de, Det var liksom det värsta. Det var det absolut värsta. Det var en snubbe som hela tiden försökte liksom så här gör olika små deals med mig. Ja ah, men fan om du, om du får 50 spänn skulle du äta en reka då? Bå, Nej, om, om jag ger dig 500 spänn kan du äta den här rekan då? Ja ah, för 500 ja, spänn. Ah. Och så var det sån där grejer liksom, och Om du klipper av det håret så får du så här och så här mycket. Så det var liksom det konstante där att man skulle passa in i det klassiska mansidiot. Ja, du stack ut lite där, det gillar de inte. Nej, det, det gör vi män sällan kan jag säga. <laughs> Precis. Sen tror att min sista lumpen i stora det får vara en där det hade precis slått om till vinter liksom. det var snöade och det var snorhalt och eh, jag var med ambulansen då liksom. så jag, jag, vi åkte ut på ett larm och jag sitter då i eh, passagerarsätet och eh, bränner ut jag kollar lite över på eh, på, det, var, det var någon trafikolycka eller något så jag kollade på, lite på hastighetsmätaren och han kör 140 liksom och jag var så jävla skraj jag så bara vände jag om och sa till mig du, eh, har du bältet på dig? Ja. Ja. ja för vi, vi har glömt vi har inte hinnet sätta på någon vinterdäck <laughs> men det, alltså, de är ju så här elite drivers de var så jävla ja, ja. duktiga men vad fan, 140 utan, <laughs> i sommardäck med en fet jävla ambulans där var det verkligen så här. Jag, jag, jag, jag var ju som en nervös kattunge Alltid när jag var där på brankåren Men då när man liksom, då kunde jag inte ens tänka på Vad det skulle vara på trafik och lyckat Jag tänkte bara, jag kommer dö, jag kommer dö ja, exakt Det <laughs> känns ju också jag vet, dumt att dö i en ambulans liksom. Jag har ju ingen egna lumpersrum Men fassan har berättat än Jag måste återberätta, den är för jävla roligt Det, det var någon marinövning typ. Så den var ju i någon bukt i Laholm tror jag det uh, gick liksom in vatten in mot byn på något vis. Så uh, så fassan och de skulle de skulle skydda stranden mot fienerna som kom i sådana amphibiebåtar. Uh, och de efter en stund så kom alla de båtarna vet de bara körde rakt in i den här bukten och dem, de gjorde inte ett jävla skit. De bara liksom, de låg sola på klipporna. Uh, så uh, kom han överstena uh, vad som var ledare i hela övningen och så jävla förbannad och frågar vad fan målde på med. Uh, så var den ena killen, han var visslade till dem som låg på andra sidan bukten. Så hade de lagt ut ett rep längs med hela ädla vattnet. Där det hängde en massa lappar, där det stod att det var minor. <laughs> så de var, alla är döda och vad fan snackar, De ligger i sola. med alla. Alla de är döda. där. Vad var då? De sa, Kom repet upp med minorna. <laughs> ja jag, jag tror det verkar sällan som att överstar och generaler har den typen av humor. Men... Nej, nej, det blir väl uh, resten på allihopa kan jag tänka typ mig. klassisk från 1991. <laughs> ja, precis. I ett ett rum med ett fönster i taket. Jag, jag kommer ihåg en annan... Nu, det här är ingen lumpare historia utan mer saker man gjorde i den tiden av sitt liv. För att vi, vi, vi var på en, ett ställe utanför... Rosersberg heter det, utanför Märsta typ i Stockholm och... Uh, så att det var nästan närmare till Uppsala. Vi brukar dra och... Eh, om, om det var så att man inte åkte hem till Gotland på helgen. Så brukar vi dra eh, och festa i, eh, i Uppsala. Mm. <laughs> och då hade vi... Nu, nu ska man vara försiktig. Eh, det, är lätt, det är lätt när människor är kristna. Att, att det blir så här ett öppet mål. Liksom, att då ska mm. man hoppa på dem. Men det här är roligt. Den kille, han var super, super kristen. Eh, i något typ av församling eh, kanske någon pingstaktig någon, någon typ av inte det, det normala jag tror på gud utan det, det fanns lite mer restriktioner och regler som gällde för hans liv och eh, så han, det var ingen alkohol men han var gärna sällskap till oss så vi hade varit ute på en riktig hel kväll och tog sista, sista nattpendeltåget hem liksom. och eh, sitter vi där och snackar och han bara blir helt jävla tyst bara, mm -hmm. men Tobbe var hallå hallå, han bara tittade rätt ner och bara sa inte ett skvatt och vi bara, men är, det no är du ledsen? Något? han bara, nej, vi tar det sen så bara, men fan, har det hänt något eller? han var nej, vi tar det sen liksom, och bara, ha okej okay. så vi, vi fortsatte väl att vara lite runda där liksom, och, och körde på och så gick vi av liksom, och och började gå, det var liksom, man kanske gick 2-3 kilometer tillbaka till skolan när man väl hade kommit fram där, liksom. så vi gick tillbaka skulle hem till våra rum och då, och då så säger han bara, åh fan, jag vill inte säga det när vi satt där för det hade kunnat bli helt jävla livsfarligt men de som satt på setet mitt emot oss det var demoner vi bara, äh, Tobbe, vad sa du nu? Ja, äh, det var demoner, alltså man man har lärt sig se det, jag såg det i deras ögon, de var demoner och det är så här, han var helt seriös, han trodde liksom att vi, eller han, det kanske var så att vi hade mitt emot två liksom av Lucifers demoner hela vägen hem. Men jag kommer bara ihåg hur jävla, för han blev alltså, han blev tyst. Och det var liksom som om jag hade mitt mitt så här tio stycken jävla nazis när han, det var bara två vanliga snubbar liksom. men han såg i ögonen, det var demoner. Så. Ja fy fan, vad sjukt. känns ändå tur att vi inte har så mycket vapen i Sverige. Jag tänker mig ifall jag hade varit en människa som såg demoner och man hade haft en pistol i fickan, då känns det som då hade det kunnat gått snett. Alltså. Ja, precis. Farligt måste det vara att kunna se sånt, om man har vapen på sig. Ja, men han var mycket så. Alltså, han var fan skitskön och ifall, ifall jag träffar han en gång igen och kan inte ha flippat helt så ska jag gärna snacka med honom mer för han var jävligt trevlig att mm. gå, liksom. Men, men det var rätt mycket sånt där, liksom, att man... Ja, sånt där, ja, Ja att det kunde komma grejer och så, och så sa man fel saker Så kunde det få konsekvenser så. Ja, precis ja, Sånt där var ju svårt för I got the blues For my baby She got the blues I see me Blues for my baby She got the blues For me But I can't see My baby And she can't see me. I'm gonna be condemned. Och där kommer vi tillbaka från ännu en låt som inte har någonting alls att göra med min barndom. Men du, jag ska berätta om en låt som har någonting med min barndom att göra. Okej. Okay. Jag har nämligen. Eh, jag snackar mycket skit om eh, Facebook. Jag är inte mm. någon jättebra kompis med henne. Men, eh, ja, men vi, vi klarar oss igenom det ändå. Det känns som att vi kan, vi kan leva tillsammans, vi kan ha våra skilda intressen. Och. Eh, och sen kan jag använda det som en slags telefon till de människorna som jag är för feg för att ringa till. Då skriver jag där istället. Men det har ingenting med saken att göra. Jag har alltid i hela mitt liv fått så lite obehagskänslor av Stevie Wonder's I just called to say I love you. Ja, hur den det går det igen. I just call. To say, to say I, love I love you Ja den är, den är fin ja, det, det tycker man ju Det är inget större fel på den i princip Men varje gång jag hör den så är det lite såhär oh, Det här är inte så jävla nice eh, Så att Häromdagen på Facebook så höll folk på Och eh, körde någon jävla kampanj Att man skulle slå upp vilken låt Som man var född till Ja just det Vilket år man var född och vilken månad Vilken låt som var den mest populära då Mm. Så att jag kollade upp det och jag fick någon jävla låt som jag aldrig hade hört i hela mitt liv, unka Bunka med någon liten tant. Men det jag däremot kollade när jag ändå var inne på den här listan det var att under kanske, ja, kanske nio veckor under perioden där min brorsa föddes då var det I just called to say I love you. Okay. Jag, jag har i kanske tio år tänkt att jag undrar vad fan som har hänt. Om jag liksom, för jag vet att den skivan finns hemma i vinylsamlingen hos äh, mamma och pappa. Men om det kan ha varit något så att jag ramlade och slog i huvudet eller något när jag var barn. Men det kan ju vara det som är grejen. Att när jag blev konkurrerad, liksom, när jag fick konkurrens om att vara den bästa sonen, då gick den på radion. Den var liksom topphit i Sverige i eh, ja, två månader nästan. Precis när han kom till världen. Och jag började kanske i mitt naiva tvååringshuvud inse att jag är liksom inte center av universum längre. Det, det låter potentiellt som att jag skulle kunna Ja, det skulle kunna mig. vara någonting faktiskt. Jag kan inte höra den utan att det känns lite fel. Liksom. Lite oballigt. Men det kan jag ha någonting på spåret där. Mm. <laughs> ja, vad fan... var sjukten då? Ja, jag har liksom alltid tänkt på det. Vad kan det vara liksom? Hur, hur kan det vara? Och jag har liksom försökt lyssna på den. Bara för att känna om det liksom kommer någonting. Du vet så att det bara kommer någon flashback av hur jag blev släppt från bagageutrymmet i någon gammal... Eh, I någon flod eller någonting. och. Flöt ja, men, den. He hela släkten kom för dörren och ingen sa hej till dig. Det kan ju vara något sånt. Eller att liksom bara... Eh, jag försökte leka med mina föräldrar och de hade fullt upp eller något sånt där. Jag vet faktiskt inte, men... Eh, Ja. det är sjukt jag, tror inte jag jag. har nog ingen sån riktig låt som jag blir, blir förbannad över att höra ja, men som kan det så inte vara, alltså jag kan tänka mig du så här eh, låtar som man kopplar ihop med gamla förälskelser och, så och sånt här. Ah, jo, men visst, där det vet, så här där vet man ju ändå vad det är men det kan jag vara så här, jag vet jag har skivor som jag nog inte skulle eller som jag i alla fall väljer att inte dra igång liksom. för att <laughs> även om det är liksom så här tio års passé och glömt och förlåtet för länge sedan så är det så där att nej den, den har liksom blivit den har fått den färgen och det, det, det tvättar man inte bort liksom Jag har en sån här mapp på någon hårddisk här som är där, där all musik i någonsin eller hem ligger sparad och det kan vara rätt skoj ibland att bara dra in hela den listan in i VLC och bara köra random och så jag har många låtar som jag, jag ser verkligen exakt framför mig vad som hände med just den låten typ det ska jag Fan, det är svårt. Där, är nog, där kommer vi nog till åldersskillnaden oss emellan. För jag, jag har ju inte riktigt den relationen till MP3-låter och sånt. Jag skulle Nej. säga att äh, jag kanske har laddat ner. Du har blandband. <laughs> ja, nästan. Ja, precis. ja, Men jag kanske har laddat ner 30-40 skivor i hela mitt liv. Äh... Okej. Okay. Och nej, det är mest alltså, cd skiver här i, som, som står och, och skreper liksom. Mm. Men, men det är väl egentligen samma grej där, fast det är, det, är lite, det är ändå man måste vara lite mer bestämd om man ska, nu ska jag sätta på den här skivan. Det är inte så att den bara går på för att den ligger i en, en som spellista eller Okej. Okay. Dessutom fattar jag inte hur man kan behålla allt sånt. Har du alltså, varje gång när en dator har gått sönder eller man har flyttat någonstans eller något, har du, har du gjort en backup på alla gamla låtar då? Uh, nej, så alltså, jag har, alltså allt har jag på bärbara hårdiska okay. av uh, film och musik och grejer. Och, men alltså, jag, ja, jag har inte alltid haft det, men visst jag brukar jag alltid kopiera över, kopiera över allting. Första datorn vi hade hemma, eller inte första, men den där hade musik på, Och då brände jag ut allting på skivor. Och sen, ja äh, det var helt sjukt egentligen, men äh, så satte jag och la över dem på den nya datorn sen. Och vet du, då, då var ju allting, det var inga MP3-skivor, eh, utan det var ju så här 17 låtar på varje. Mm. Så jag hade kanske ja, 80 skivor och sånt. Och då hette jag alla Title 1, Title 2, Title 3 och så vidare så fick jag sitta, alltså, två veckors projekt, så satt jag så här och lyssnade igenom och låt. Ja, ah, vi kan gå in och ändra informationen, lägga in album, nya mappar och bla bla bla bla. Åh jävlar. Ja, då, då hade Precis. man tid över. Ja, ja, det där är ändå, vi pratade ju, jag och Anders pratade om det senaste, om det här samlingsgrejen. Men så jävla samling har jag aldrig varit, nej. Nej. Jag har nog, Lika, ingen, jag har nog egentligen inget sån där film eller... Ja, typ några, alltså, typ ibland har man hittat några så här riktigt fynd eller jag är medlist let upp så här, kanske jag vet inte man ska ovanlig musik då låter det låter som att man är någon så snobb men typ, musik som kanske är lite lite kärvare att hitta och någon, några några såna där finns väl kvar som är en 4 5 6 år gammalt liksom men mm. annars, nej jag bara ta bort allting och börja på ny kul Vad liksom. oh, fan okej okay intressant. Ja, <laughs> folk bara boring. Vem bryr, vem bryr sig om din Så. jävla MP3 låtalbum? Ja, Hur fan gubbe <laughs> gör Vakna upp i 2000-talet. se, du hade någonting du skulle bjuda mig på. Vad yes. var det? Yes. Uh, jo, uh, jag det hörde en annan podcast här som jag brukar lyssna på. De brukar köra en grej, uh, dagens scenario kallar de det. Okej. Okay. Uh, och det, jag målar upp ett scenario för dig. Mm. Uh, och tanken är att du ska, du ska svara så snabbt som möjligt. Du får liksom inte titta och tänka utan det ska vara spontana svar. Okej. Okay. Hänger du med vad jag Ja, jag tror jag förstår. Alltså det kommer inte vara ja eller nej utan det kan, ja, du... Nej, du, du får berätta vad du gör så vidare. Okej, okay. mm. Uh, Lite ja, som ett ska... sån här papper och penna rollspel nästan. Ja, men precis. Nästan. Får det olika konsekvenser? Tar ta historien olika vändning beroende på vad jag svarar, eller? Ja, uh, får vi se hur snabbt jag är på... Uh... Och Improvisera på att, liksom Ja, ja. precis, mm. Mm. vi testar Ja det här låter skitkul eh, Du sitter framför datan eh, på din internetbank Och håller på att fixa med räkningar och sånt uh -huh. eh, Och helt plötsligt så ser du Att det kommer upp en, en eh, CMD kommandor och grejen Och där börjar skrivas massa grejer Och du, ja, du fattar ganska snabbt Att du håller på att bli hackad eh, Och du ser att eh, Att information och sånt Börjar fyllas i på din internetbank Glöm att du har pinkortstor och grejer Utan vi det, de De har skrivit in sitt kontonummer Alla era pengar och grejer Vad gör du? De, de, de skriver in Någon du har ser... hackat och håller på att ta Alla mina pengar alltså Ja precis, du ser det på skärmen Alla mina pengar Du kan inte göra någonting <laughs> Det var dagens humor <laughs> Alla <laughs> mina pengar <laughs> Ja men jag gav dig en miljon igår <laughs> Nej men, men slut då, då har vi ett annat scenario Okej, okay. någon är inne och försöker ta Mina sista pengar Jag, jag tror bara att jag skulle Alltså stäng av datorn så snabbt jag kunde. Okej. Okay. Uh, du, du låter det bara det vara, Du går inte in och kollar och kontrollerar. Nej ja, jag stänger av den och sen ringer jag till när alltså, Det här var jättekuligt. Ja, Kumservice är stängd. Det är på en söndag. Ja, fast det finns en sån här uh, akutservice till är. Uh, Okej okay, det är så... 500 personer i kö. Ja uh, då, då stänger jag av datan och sen uh, ringer jag imorgon. <laughs> Okej. Okay. Ja uh, det visar att alla dina pengar är borta. Ja. Uh. De han de innan du drar sladden. Ja men där är jag, där är jag nu, nu kommer vi till det tråkiga igen, att jag är ganska medveten om vilka typ av regelverk som finns och, och om, om, de, ja, om de inte har lyckats på något sätt plantera bevis som det ser ut som att jag har tagit ut och köpt upp alla pengarna så kommer jag få pengarna tillbaka genom bankens interna försäkringsbolag. Nej, men det ser ut som alltså, att hela överföringen ser helt legit ut. Så det ser ut som att jag har tagit ut ja, alla du har, pengarna. Liksom, ja, och. och de har förfalskat ett brev där det står att hej, här får du mina pengar. <laughs> <laughs> ja. Eh, ja, det får väl vara så. <laughs> det är väl inte som. Det som är nu är ju på min, <laughs> min internetbank är det ett lågt saldo. <laughs> så att eh, det är ju. Det är ju skitsynd jag kommer säkert vara tjurig och jag kommer gå in till Nordea och säga Gör en jävla bättre, jag vill ha en svårare kod Men eh, sen får det väl vara så liksom Jag accepterar ja, läget. Ja men det kommer fram att det är brusan Att det är min brorsa? Ja Du kan, du kan, du kan, inte, du kan inte bevisa för polisen men du, du vet att det är brusan Men kan, vad, vad säger han då om jag ringer här till han? Nej han har inte tagit några pengar Eh, men då säger jag så här: Vad fan, jag, jag ser att du har tagit med pengarna, men det är rätt så lugnt alltså för att, eh, ifall du får mycket pengar någon annan gång, då har du väl svårt nu, då får du väl, kan du väl ge mig några pengar en annan gång? Det det vad, vad ska jag göra med att jag ska bli helt vansinnig på han eller? Nej, han är schysst liksom. Eh, han har snuttit in några pengar nu. Ja, men vad ska jag göra då? Ska jag bli galen på henne Ja, du får gå lite och slå söndagens lägenhet och sno hans bil eller någonting, <laughs> eller? Nej, nej, nej. Jag skulle säga, eh, som högst så ska jag kanske vara lite stöddig på tonen och säga Det var ju lite i eh, jävla Håkan. Men eh, eh, du får fan, eh, när du har mycket pengar du får du fan ge mig lite och hoppas du köper något kul för mina pengar. Ja, okej. Okay. <laughs> men jag tänker inte dra efter när bara jag, alltså... Så är det ju, alltså Det känns ju som att Relationen där är ju värd Mer än lite, lite små pengar liksom. Vad fan ska jag dit? Jag tror även om han hade tagit 10 miljoner Så hade det inte varit värt att börja tjafsa om liksom. Du har gått dit på julafton och skakat hand Och varit lika glad som vanligt Nej, det hade jag väl inte varit alltså. Men jag hade ju inte slått sönder hans bil Eller han har ju ingen bil Men att jag ska gå dit och bli någon dåre Liksom är... <laughs> Alltså, jag fick ju försöka snacka med han. Då finns det ju två alternativ. Det ena är ju att han är schysst och bara, ja, jag tog dem. Jag behövde dem verkligen. Ja, jag kunde din kod, liksom. Det är lugnt. Det andra är ju att han är bara så här, oh, oh, att han har blivit någon annan människa. För det är ju det scenariot du måla upp, att han har blivit förbytt, liksom. Han har blivit jävligt oskön istället för skön. Och, han har fått då, en demon i sig. och då är det väl, Ja, exakt. Då får jag väl typ ringa någon exorcisten eller något sånt, liksom. För att... Då är han ju någon annan än vad jag tänker. Om, om han är den jag tänker att han är. Då finns det ju ingen anledning att bli tokig på honom. Då finns det ju en, en klok förklaring liksom. Ja. ja. Jag hade nog reagerat lite annorlunda jag tror jag. Ja men för att höra, Det låter som du har målat upp vad som är rätt svar i, i frågan. Vad, vad hade du gjort? Ja, jag, hade väl, jag hade väl kontaktat ja, någon hackare och försökt hacka tillbaka pengarna. Kanske. Alltså, hade man vågat det? Jag vet inte. Vad alltså, har alltså, att... du har Du haft bevis för det? Hade du polisenmäldt honom? Mm, jag tror, alltså om, om han var som vanligt så att när jag, när jag sa till han det är lugnt men du kan väl säga varför du gjorde det liksom, och han bara om jag säger så till han, vad säger han då? Du är inte min bror. Nej, äh, då fick jag väl polisamelan för då har han blivit någon jävla robotas eller någonting. Äh, men då, spelar det, då kan jag polisamelan eller slå sönder hans bil eller någonting. Det spelar väl ingen roll. Äh, men då är det ju inte pengarna som är något intressant. Då är det ju intressant varför min brorsa har blivit en robot. Ja, liksom. äh, det är ju det. Alltså, jag bryr mig ingenting om pengarna. <laughs> Vad fan jag... valde jag din brossa. För <laughs> jag skulle ju inte att någon jävla <laughs> jag hade du sagt typ min granne eller någonting. <laughs> ja, då hade vi haft ett helt annat scenario. Men min här <laughs> det är ju jättedumt. Ja, det är klart att man ska försöka få tillbaka pengarna. Någon hade snut pengarna och det fanns någonting klokt att göra, men samtidigt tror jag det är viktigt att man inte blir en, en människa som bara är någon slags vrak av sina issues. Att man, det finns ju människor som typ har blivit lurade någon gång och som, som tar med sig det resten av livet, liksom. Jag tror en gång, jag, vi blev, vår dator blev hackad när jag var liten. Mm. Uh, och då drar jag också ut sladden, men det var typ... De har gått in och formaterat och så jag vet inte, jag var för ung för att fatta vad som hände. Men det slutet var att jag fick dataförbud i fyra veckor. För det var till mitt fel, enligt varsan. Ja, men om man, om man ska tänka logiskt så att typ 90% av allt som gick sönder på datorer och sånt när man var liten, det var ju ens fel på något sätt. Fast man inte riktigt vet varför. Jo, visst men man visste ju ofta inte vad man hade gjort. Det var, alltså min farsa var verkligen så här, svottade jag inte någonting, då blev han ju detektiven. Och då skulle jag sitta och förklara precis vad jag hade gjort vid datorn och grejer. Men som liksom gått helvetet helvete, då, man vet ju ofta inte vad man har gjort. Nej, men man har ju gjort något. Det är det som man ja, gör. det. Ju, typ ens är ju aldrig något spännande Nej, med datan eh, Ens fassa är typ så här, typ, betalar lite rekningar, kolla upp ett recept på hur man gör en gaspacho kanske. Och sen... Eh, Typ äh, eventuellt om han har ett, ett jobb så kanske som är, är i den, den klassen så kanske han skriver ut något diagram eller en fot. excel mestar, liksom. Ja, precis. Äh, men äh, det är aldrig så att ens farsa har varit inne på någon skum sida och försökt ladda ner en Nintendo 64-spel genom att skriva in sitt äh, e-mailadresse. <laughs> liksom. Fast vi är ju farsa faktiskt ibland. Okej, okay, vad spelar han då? Uh, alltså det, ja, nu för det ja när för tiden är jag inte så mycket men vi var små så satt han och spelade typ FPS, No One Lives Forever bland annat var hans favorit. Okej. Okay. Uh, alltså det som jag sett så är helt jävla sjukt ut för alltså, han sitter så spikrak i ryggen och dit han rör siktet eller musen dit rör han huvudet. Mm -hmm. så, så, så att du drar siktet upp mot höger i rutan så drar han liksom hela huvudet upp mot höger. Så det ser helt galet ut vi satt, Mamma satt och skrattade åt det. Ja. ja det skulle jag ha filmat eh. Ja men faktiskt köpa ja, något min... spel till Jag tror att jag, jag, typ jag har förstört lite För min farsa så, eh, För att han har alltid tyckt mycket om Tetris och MS mm. eh, Och sen så typ när När jag började För jag förstod aldrig MS röj Och sen så förstod jag MS röj Och blev typ någon savant på MS röj Och var skitduktig på det och så slog jag all hans rekord. Och sen så körde han aldrig det igen. Liksom. Han, typ, han blev typ sur. bara. Och så, så, jag kör ju med lite specialtricks. Och så bara, det där är fusk. Träffade jag och man och med. Det ingår, ingår ju i spelet. Det går inte att fuska på MS-Röj. Ah, det, ja, det där som är, som är fan fusk. Och så vet jag, han sitter och kör Tetris. Och så kommer jag och typ sätter mig bredvid. Så blir han så liksom. Jag vet, I somras så satt han bara körde lite. Och jag bara, hur mycket är det mäster du har fått. Och då bara stängde den av dig direkt Så sa: Det spelar ingen roll. Jag kör bara för att det är kul. Alltså, gick ni iväg. Ja, det är klassiskt. Om jag blir bättre än någon annan på någonting så har, jag, då har den bara spelat på kul. Ja, precis. Det... Och det, där känner jag mig lite skyldig. För jag vill ju att han ska njuta av dataspel. Och så. Jag tror att jag har på något sätt infört, utan mening, infört något här tävlingsmoment som inte alls skulle finnas där. Så att jag hoppas, om han lyssnar på det här, att han är. Att han ska känna att han kan kunna få tillbaka sin ro, Att man måste liksom inte vara, vara bättre än sin, sin, sin halvdanes sön. son. Liksom. Ja, men jag fast en är så här savant på typ bedjul, om du vet vad det är för något. Ja, just det. Man ska snurra och få tre i rad eller så. Ja, det är något sant. I alla fall han, sit, han brukar sitta på någon så här, småspelsida. Men eh, där spelar man om pengar. Nej. Så det kost, jo, det är helt kul. Han spelar bara bedjul. Men så satt jag så och bara, och han grymt som helst. Och så du, fem spänn. Och så är det kanske tio killar som spelar spel samtidigt. Och den som fick mest poäng eh, ja, vinner alla pengarna då, som folk har lagt in. Och så, så bara, fan, har vi mycket drott in på det här? Och han bara, nej, jag spelar bara på det så bara kolla kollade, jag såg att hans vinst... Fan, han har bara satt in pengar en gång och sen så har det gått runt typ. Och han har spelat in <laughs> typ två på tre tusen på basit och spela Bejewed. Shit, fan vad sluga Ja, väl hur? <laughs> Fan, det kanske man, man skulle göra en klippa när din farsa sitter och grifar folk i bejud. Ja, det är det. in waterly my And he never can come back to me Oh, what does the say? Oh, what does the deep sea say? It moans and groans as it rolls along, and it rolls on its it weary way. As I sit on this lonely shore and gaze at the distant blue, oh, see as you hold him. To your breath does it my name to you oh, what does om oh, La hon som vann i postkort mitt miljonärerna? Nej. Det var helt sju, hon har vunnit några miljoner eh, På sin adress Och då visade det sig att Hon var nyinflyttad där. Och Så hade hon adress ändrat Men så hade Skatteverk, nej ja, Det var två institutioner i alla fall Som hade glömt att skicka Pappret emellan Så hon var fortfarande folkbodfödd På sin gamla adress Och postkordmiljonären, de går efter Folkbokföringen så hon vann inga pengar. Nej, fast det är ju ganska bra ändå. Ja, men det är ju, nej, men fy fan. Det är ju helt hemskt. Ja, men. Tänk, jag men, varit... jag men, tänk du skulle vinna 10 miljoner. Och så får du inte pengarna för att posten har fuckat upp din adress. Ja, men fan. Om vi, om vi ser motsatsen då. Annars, jag, tänk, om, tänk om man skulle kunna bara sitta och så se så här. Var, var fan eh, vart, vart de drar någonstans. Eh, jag till exempel är med i så här, bostads... Eh, Kö i Umeå så jag kan få typ Jag har stått där i en jävla massa år Så jag kan få vilken lägenhet jag vill typ Tänk om jag bara ska stå där Och så bara se vad de drar Och så bara gå in och tacka ja till en lägenhet Precis då och så bara kolla Kolla här då, jag har den här lägenheten Den är min eh, det, det, och, Om man inte ska ha några regler Då skulle vem som helst kunna snå pengar liksom. Ja ja Nej Eller tänkte dig att Du, du vinner Mm och helt plötsligt alla dina polare liksom flytte in hos dig och gjort sig adressändringar. Så alltså, alla bor där liksom. Och alla har så här sin jävla... Så att man bara, ja ah, men vad fan vi adressändrar vid midnatt. Det ska vara vårt vinst. Då måste jag ha någon jävla regel. Det är väl synd att lille Bella inte fick sina miljoner. Men vad fan. Skärpning bruden, du får väl hålla koll om du ska vara med i spelet. Då får du leka tåla liksom. Ja, men, ja jag, jag har absolut inte med dig. <laughs> hon hade ju hon hade ändrat sin adress Hon har bott där jättelänge Hon trodde ju hon var folkbokföra okay. Hur länge har hon bott där? Du sa ju hon var precis nyinflyttad Ja men ja. Hur ska du ha det? <laughs> det är så jobbigt Nä, Men hon nu försöker du bara hjälpa Bella och Ja få jag pengar. tycker hon har ha sina, ha sina pengar Fan gå, och köp, ja, hon gå och köpa fan en bil, och bil Hon eller något. försöker jag tror säkert om du kollar upp hennes adressregister hon säkert bott på typ 3-4 andra så <laughs> miljonärgator liksom. Hon flyttas med. Vad får lika vad får de där pengarna som bara, åh, det var lite fel i pappret. Nej, det var fel för du försökte ljuga Det hör jag är som George Judy, Jag ser igenom sånt där jävla bullshit. Ja, det fanns att jävla bullar rätt åt dig om du lyssnar. Jag ska inte ja. av jävla pengar. Nej. Men det var ja, ju no. hon, läser den morsan och eh, morsan och dottern då det där bråket. Ja, det var om någon trisslott va? Ja, det var också helt sinnesskjukt det. Ja. ja, men det där är skit i det. Vad fan om folk vill bråka om vem som har vinner pengar och sånt. Låt dem göra det. Det är, bara, det är bara samhället som tjänar på det. Det skrivs meter långa spalter om det där. Ja. Och så får de fight. Så det är bara deras relation som går åt helvete om man vill. Vad fan, om, någon, om jag vann hundratusen och någon sa att det var mina pengar Då fick de väl ta dem pengar Vad fan ska man, nu är det ju sådär att bara, jag ska gå och slå ihop min för pengar. <laughs> Vad fan, pengar är pengar liksom. om, någon, om någon säger du, jag snår alla dina pengar annars, så, annars måste du pierce över läppen Då ska de fan få snå pengarna liksom, För jag vill inte ha någon piercing Man ska inte bli för besatt av pengar för då är. Nej, visst är det så Aftonbladet jublar vi i alla fall åt sådana bok. Ja, ah, men vad fan jävla Aftonbladet. kan Läs du det fan dra åt helvete? <laughs> ja, för verkligen. Alltså, jag, kan, jag, jag blir så arg när jag läser Aftonbladet. Alltså, jag vet inte vad det är. Alltså, och jag vill liksom inte gå in där. Men det är ändå så här. Man ibland bara glider man in och får en liten snabb fix. Och hälften av allt är så här. Du, vill du se bilden på ett jävligt, jävligt fint hus? Man bara, du, det kostar, det är en plustjänst så det kostar 20 spänn extra. Aha, okej, okay, vad ska jag kolla på då då? Och så är det så en jävla idiotgrej. Jag kommer ihåg en av de roligaste nyheterna. Det var någon jävla kar som hade eh, en, en kar som hade krasch i en buss. Mm. Och då var överskriften så här chauffören, kolon eh, Jag tappade kontrollen över bussen och skrek till alla i Eh, bussen. Och om ni tror på någon Gud så är det rätt tid att be nu. Någonting i den stilen. Så bara okej, okay, du kör en buss som liksom, väger liksom 15 ton. Du tappar kontrollen och den glider av vägen och håller på att gå rätt åt helvete, Jag tror så jävla säkert att du skriker då. Om ni tror på någon Gud Nej, så, så är det rätt fabricerat. tid Alltså fan! Har ni inte på att ljuga jävla bussar för liksom. Nej, vet, han, han har inte ljugit. Du journalister Nej. som skriver artiklar som ljuger. Ja, men det är inte som att han sa så här Jag, jag, jag satt bakom ratten Och så bara märkte jag att det, det bussen var på krasch Och jag bara, bara tänkte så här så Jag bara skrek Satan och, och, och så säger han Journalisten bara men vadå, Är du säker vad du skrev Skrek Satan Han bara ja jag tror fan det var det Men det var inget så här Det var inte, mer, det är inte så att du skrek typ Be till gud Nej, nej, nej det skrek jag absolut inte men det, det kan inte vara så att du skrek liksom. Om ni tror på guden så be till han nu. Är det okej okay om vi skriver det liksom? Det, det, så händer ju inte. Nej. Han måste ju ha sagt det på något sätt. Det kan ju vara varit att han sa det. Alltså jag vet inte när, när en bil håller på att gå helvete. När man känner att man har tid att knäcka sin jävla one-liners. Det som som lever i actionfilmer när man bara. God a bomb bitch. Så ska man ju aldrig säga om det är en bitch. Som är elakt, då ska man bara slänga den jävla bomben på henne Och så spränger henne Men man ska ju aldrig stika bomb. bitch Nej, men alltså, Släng det, bomben det mest... på bitchen, gör det ja. Men du kommer fan inte säga något coolt <laughs> Nej. Men alltså det var de, de som gör rubrik också Är helt fantastiska, fantastiska På Jag har några favoriter uh, Till exempel, du vet Efter utöja i, I Oslo Ja. Då lyder rubriken så här Jurist ska utreda terrordådet i Norge. Den, mm. den är fin. Det, var, det låter väl som ett rimligt antagande kanske. Ah, men är inte den lite, är, det en, är det en nyhet? Är det en artikel? Att en jurist ska reda ut det där. Mm, kanske. Polisen letar efter fingeravtryck på så. Lägger något det här också? Bara. Skeppet håller på att sjunka. Livebilder från Costa Concordia nej, sjunker skiten. Fast där är ändå, det är ändå lite där. Nu gjorde du det lite dum. För där den ligger ju ändå på någon jävla klippkant. Och att den håller på att sjunka är ju att den håller på att rasa av den där klippkanten. Nej, för jag tycker ändå det är... Det är lite spännande. Vad fan, att om den här ligger ovanför vattenytan i två veckor. Så kan man väl skriva, oj nu håller den på att sjunka. Ja, ja, ja, ja. Nej, jag tycker, jag tycker det är ganska skönt. Det ligger nog jag om det är inte om du inte får fotboll Men typ Rooney klar för Barcelona Man bara what the fuck Klicka in Då visar det att det kanske är Unibet som har satt odds På hur mycket pengar man får Om Rooney går till Barcelona Okej det var också Okej, okej. Ja, Det var ju ingen säker tillförlitlig källa Fast de lär ju ha jävligt mycket Interna informationskanaler De där bett sidorna och sånt, alltså, tror inte det? Är. Ja, men det är bara, alltså det är ju bara för att det ska vara kul för att folk, ja, jag vet inte. Jag vet, eh, i Gotlandstidningarna har de rätt bra, eh, där har de ett, eh, ett upplägg på framsidan, alltså överlag så tycker jag att lokaltidningar är alltid roligast, för där är, eh, där har de inte hundra koll, liksom. Där, eh, där kör de så bra de kan och de har väl inte så mycket tid och pengar, utan de, ja, men de gör det bästa de kan av situationen och eh, det får bära eller brista. Och den nya layouten på jag tror det är Gotlands Allhand. Det finns ju nämligen två gotländska dagstidningar. Aha. Gotlands tidningar och Gotlands Allhanda. Vilket känns helt sjukt att en liten ö med kanske 60 000 innevånare har två stycken. Ja, det är ju knäppt. Men hur som helst så har de layouten på framsidan. Att de har en de har en överskriv en rubrik då som då sammanhänger med en artikel i tidningen. Och sen har de en bild under som då är kopplad till en annan. Så att de, de, de har två stycken olika historier där. där som, som då den, de, de, de ska locka in en till. Men, men, men de. alltså texten, rubriken, har ingenting med bilden att göra så det är alltid en, det kanske är så här ja det kanske står stor eh, olycka utanför Ronehamn och sen nedanför är er en bild på tre sker som simmar och så mm. står det lite under så här att Camilla och Hanna är klara för sim OS i Sydney. Men eh, jag kommer ihåg en gång det var jävligt roligt och stod det så här... Eh, då var det högst upp det står det drogbeslagen ökar på Gotland och så under var det en tant som stod i sitt land och så står det under står det Margit Odlar för full Det <laughs> var <laughs> så här rent va. Ja, här är hon liksom, jävla vad hon. Yeah, like Ja ja. <laughs> ja men för fan, vad trist det måste vara att jobba på en sån liten skettidning. Jag vet inte hemma liksom El Elmel tar en egen tidning. Det händer ingenting. Vad jag tror, jag tror faktiskt det måste vara asroligt. jag försökte söka ett jobb på Radio Gotland som jag inte fick vilket ju är deras brist känner jag snarare än min. Mm. Men jag tror det hade varit drömmen, du vet, att bara åka ut till så ja då, jag drog upp en sockarbete som var den var väg jävla i min åtta kilo. Nu, nu har jag redan slängt bort den. Men den var så här jävla stor. Och han visar med fingrarna ett mått som är mellan 35 och 40 centimeter. Ja, och då har jag aldrig sett en bet som var så stor. Alltså vi fick vara tre stycken för fotpannor och jorden. Jag skulle tänka att det var skitroligt. Liksom. Alla nyheter är sånt som folk har in om. Liksom. Mm. Tänk ist istället för att vara en av de där liksom 45 som står med sin lilla bandspelare vid truten på Håkan Djurhåll och han står och gråter ute i tv. Så istället vara den som har ditt eget jävla skop. Liksom. Du har fan Gotlands största Gotlands Sockerbete sedan 1987. Det är ju fan också en story. Så Anders Jonsson granskar ligan. Har jag berättat något om brevlådessprängningen? Nej. Du har ju varit min gäst nere i Tofta på Gotland. Yes. Vår sommarstuga. Och där har vi ju en liten blygsam brevlåda som det ibland kommer ja, med nyn till den lokala pizzerian eller någon annan liten reklamgrej eller något brev om man nu efterkänner det dit. Men en vinternatt för många... Alltså det här är kanske 15 år sedan att så ringer det på telefonen. Och då är det Ben... Och känna det Ben. Och jag vet inte vem Ben är. Vad är det för något liksom? Och jag är granne ute i Tofta. Då visar det sig att det är Ben som glider runt i Tofta. Med... Han, han går alltså fram och tillbaka nästan dygnet runt med jävla och Ibland med en motorsåg. Han är väl en sån här Toftas handyman mm. som går runt och bara kör med... Ja, jag vet inte riktigt vad han gör men han, han fixar. är lite... Han fixar grejer och ja. är väl så här 70 år gammal och bärgad runt på motorsåg och det finns många spukhistorier de har. <laughs> eh, och då säger han att eh, du, jag skulle bara säga till dig att eh, du kan väl helst din farsa att det är någon som har sprängt i brevlåda. Jag bara, va? Ja, och det är någon som har sprängt eran brevlåda jag vet inte varför Men något jävelskap han ni väl gjort för att få okay. Och sen så lägger han på och lägger, och fan, det, det, det är klart det är Benjäveln som har sprängt Det ja. ja, det är han som har sprängt Han sa det rakt ut för fan. Du har ju parkerat bilen på fel sida ja, Det är klart att brevlådan okay. ska sprängas För att ni åker därifrån Ja, det är fan Ni börjar sakna tofta Nej, jag vill missa ställning Jo, tjena, det är Anders igen här som kommer in för en liten samhällsinformation. Det är så här att jag har hört bland annat att vissa lyssnar på Korvkasten tillsammans med sina barn och sånt där. Och det är väl bra så länge man så länge man inte blir sur på mig för att jag sa upp en gång. men nu, nu kommer en del avslutande delen av Korvkasten här så bestämmer sig jag och blixten för att vi ska prata om Ja, en kamp mellan liv och död. Ett, ett slags gladiatorkamp där vi ska försöka besegra våra vänner för djurriket. Och eh, det här är ju, det här är tänkt som en lek, som en spännande grej. Vi är, är djurvänner både två och är ja, så jag vet, jag är lite emot att man ska döda en massa djur och sånt där. Men, eh, men däremot så pratar vi väldigt ingående om hur vi tar ihjäl oskyldiga djur. Och ja, det, är, det finns humor i det och det är roligt. Men känner man sig att det här är risken att jag blir stött av det här som de kommer att prata om. Om de säger att de sparkar till en kanin som flyger iväg, då kommer jag börja gråta då. Om du känner igen dig i det där lite förenklade resonemanget så... Så tror jag ändå att jag ska råda dig och låta bli att lyssna så slipper vi bli fiender. Nu är du väl antagligen så jävla nyfiken att, eh, att du känner så här att det här måste jag ha en så jag kan gå in och skriva något art på forumet. Och då får du väl göra det. det. Vi kan ha lite art på forumet. Men eh, nu har du fått min varning i alla fall. Från och med nu så dödar vi djur. Häng på eller stäng av Puls Jag kan ju berätta för dig att jag har börjat små småjobba lite nu. Jag, jag kanske inte ska avslöja några större detaljer. Men jag, jag har börjat undervisa lite psykologi två eftermiddagar i veckan. Så att alla som är oroliga att jag ska bli vrekt från mitt hus kan i alla fall bli lite lugnare. Men det, det, är, det är egentligen ointressant i den här debatten. Utan det jag har tänkt på, det är, det är någon slags samhälle. Någon slags... Ja, oh, det blir ju nästan någon slags kommunistiskt samhälle där man hjälps åt och på något sätt tures om i rollerna. För att jag är i alla fall en sån människa som efter man har jobbat på samma ställe en längre tid så blir man lite så rastlös. Man blir lite trött på det. Och jag, jag tycker nog egentligen att alla jobb är fan rätt roliga. All, allt jag har gjort i alla fall. Så att jag, jag har ofta fantiserat på nätterna om samhället där man lotter vilket jobb man ska få. Mm, ja. Vad tror du? Vad tror du om det? Jag tänkte så här att eh, nyårsafton 2011 så sitter du och hela din släkt och vänner samlade framför tvn för det årliga eh, korvstanslotteriet. Liksom. Där dras det och eh, det helt plötsligt kommer det upp att du ska bli tandläkare. Och det är då, då kommer den gamle tandläkaren och han kommer att visa visa ett par veckor och sen eh, så är det dags. Liksom. Och din eh, fruga, hon ska jobba som flygvärdinna och eh, er roommate, han ska... Eh, han ska min son, han ska göra årer till rodbåter, liksom. Ja, alltså. Vi får ju fantisera lite. Först måste vi öka allas eh, vad ska säga, potential att ta in ny information. För du måste lära dig att kunna bli tandläkare på fyra veckor. Ja, det är alltså, ett dumt exempel. Ja, men alltså, vi leker med vi, tanken. bara. Alltså, vi behöver inte göra det Nej. så overkligt. Okay. Vi, vi säger att de här typerna av riktigt svåra jobb som typ... Eh, som typ läkare, och... läkare och kirurger och sånt där det, Där måste man ha en rätt så klok utbildning För att kunna göra det bra Men alltså Alla jobb som man typ Alltså jag tror fan Alltså Inom alla jobb så säger folk så här. Ja oh, men det är så jävla viktigt att man är, man är grym och man är bäst Men det finns fan rätt så jävla Jag ska gissa att 80% av alla jobb kan man lära sig på en vecka Ja absolut och alla de jobben då är det det Det är de vi pratar om. Att man, man, får ja. liksom, man får en vecka med han som hade det jobbet innan. Så att den här killen som ska göra årar. Han får då en vecka med den förra snubben. Som visar att ja, det här är formen. Man lägger i de här och så vidlar man och så här. Och, så. Ja, och så, så där och så liksom. Jo ja, men det var ju alltså. alltså nej, jag är jag, jag, jag, jag, jag skulle nog kunna jobba med nästan vad som helst. Och tycker det är kul. För vad jag än tar mig till. Alltså, då gör jag något roligt av det. Uh, så jag, jag, själva att man får vad som helst Det, det spelar inte så stor roll Men uh, samtidigt du var ju jävligt ball Och en av veckan är du uh, Ja du är Och så ringer uh, jobbklockan Okej okay, nu ska du upp till, uh, till flygplatsen Nu ska du vara pilot i två månader jag, tro, <laughs> jag tror aldrig du skulle ha tråkigt faktiskt Jag tänker med att man ska köra ett år ändå Ett år, okej okay, ja, ja. För, att, för då vet man det är så här lagom länge för att hinna bli bra på det men man kan ändå eh, man kan ändå liksom känna så här om oh, man fick ett riktigt riktigt tråkigt jobb så här, men det är bara ett år. Mm. Ett år är rätt lagom för då, då är det liksom så här, så här att du, du får se du ska skura toaletter bara. Det är ändå så här ett år sen eh, ja men sen är det rätt nice. Ja, men precis. Sen byts det om då kanske jag får det bättre nästa gång. Då kanske du får att du ska skura badrum. Står, <laughs> ja, men då vet du, nu tungt. måste det bli bra. Liksom. Men vi får, vi kan, vi får placera jobben i olika kategorier också. Så du kan inte få samma kategori två gånger. Nej, det är precis. Nej, det är väl bra. Att man kan, om man har haft liksom så här sted, då kanske man får någon service nästa gång. Eller jobba i kassan. Eller något ja, så precis. Köra sopbil. Alltså, det har helt fel. Ändå. Och så, och så, har du kunnat tänka skriva... att köra Sopi. i? Han jag, tyckte det var ett kul. Ja, det tror jag. Det tror jag hade varit rätt Jag tror också att man skulle få en ett annan förståelse för andra människor om, man liksom, om alla var på samma plan. Liksom. Att man visste att eh, personen som... Det, det är liksom inget som skiljer oss åt. Det är inte som att han... För nu det är väldigt lätt att man identifierar sig med sitt jobb. Liksom. Att det där är en sop chaufför. Det är liksom inte en kille som jobbar som som sopbil ska för utan han är fan sopbil. <laughs> ja, exakt, det är han. Och, eh, det är liksom hans grej och eh, att man ska förstå då att liksom, han fick den jävla lotten liksom. och jag gjorde det där för tre år sedan. Och jag vet hur fan det känns så jag jag knyter min äckliga sopåse ett par extra varv så att han ska slippa och få den där tonfisken och rinna ut i skallen. Ja, du vet precis hur han har det. Ja jag Tror inte det var fint? Liksom. Om man visste om man var insatt i situationen. Det var liksom ingen idé att börja skrika på taxichauffören för att när man själv gjorde det, då kom man för sent ibland. Liksom. Jag, tror, jag tror framförallt att världen skulle bli en mycket snällare plats att leva på. Jag tror folk skulle börja bry sig mycket mer om varandra. Förstår du ja, vad jag tänker. menar? Ja, jag förstår precis hur du tänker. För jag tror, alltså så, jag fyra av tio som ser en sopisk chaufför ser ju ner på honom. Skulle jag nog vilja påstå faktiskt. Ja, kanske. Ja. Och om då alla har varit med i samma. Har alltså haft samma plats, kanske haft. Ja, vet inte riktigt vad jag ska dra det här. Men. Ja. Jag tror att jag, jag tror vi skulle börja bry oss mer om varandra. Om man, för man vet exakt hur den andra har haft det. Kanske. Alltså, och så Eller? tänker jag mig att människor skulle bli mer. Vi skulle bli bättre. Vi skulle liksom ha. Vi skulle vara lite kumpa på allt. Så att om. Om din bil gick sönder, så bara men fan jag var ju för två år sedan då skulle man kunna fixa det liksom. Man, fixa det ska själv, bli... ja, precis. man ska bli bra på massa grejer liksom. Jag tror man ska bli snäll också. Ja okay. kanske. ja jag vet inte, det är inget bra exempel men Om man ja. har varit bagare kanske och då ligger snällheten kvar liksom. <laughs> ja precis. Ibland brukar jag eh, fundera över vilka landlevande djur man ska vinna över i en fight. Mm. det är lite så här som är man lite rund så kan man få skoja om tjockis här. Jag känner att typ är man är man vegetarian så får man skoja om djurplågeri och det kan vara inte djurplågeri Det är inte djurploggeri det handlar om. Om det var liksom om man, man var inne i en hockeyarena och på ena sidan fanns det djuret som var helt det var liksom den visste att det var bara en av er som fick gå ut ur det här rummet levande. Mm. Och jag funderar liksom så här: vilka djur man ska kunna ta inför ett. Ja, du skulle väl ta. För ja. alltså det finns att... fåglar. Där, jag vet Emma brukar säga att jag inte skulle kunna ta en, en fet örn oh. jag tror fan att jag skulle lätt ta en örn ja. eh, jag säger typ att eventuellt du vet typ struts och heter de emö eller något de där riktigt stora land, landfåglarna de kanske skulle vara svåra att vinna äh, nej inte alltså en struts en, styrkan är att den är så snabb ja, men i en är... arena så försvinner den fördelen det känns ju mer som du bara du kanske får två pick i bakhuvudet men så, så du tar du tag i halsen så är det väl i princip kött. Ja men jag, tänker mig, jag brukar tänka mig i procent liksom. Om du tänker en, en, en koltrast, mm. eh, där är 0% procent att han vinner. Jag, jag kan slåss mot en koltrast i en hockeyarena liksom tio miljoner gånger. Jag kan ja. aldrig förlora mot han. Ja, Eller om du eh. trillar på isen och bryter nacken av dig själv. Ja, nej, det är inte is, det är vanlig mark. i sallen är bara rummet. Men mm. äh, tänk dig då, äh, strutsen, det känner jag ändå så här. Om vi slås hundra gånger, jag slå, strutsen, så tror jag ändå så här. Fan, fem, tio gånger av dem, då kommer han vinna på något sätt. Han kanske så här vassa sparkar så jag blöder lite. Eller, alltså, jag tror på, att alltså, på hundra gånger, då kommer strutsen ta mig sex gånger, tror jag. Ja, han, ja men för, precis, han kan ju få in en lyckopick med näbben i ditt öga. Det är samma sak med typ en katt. En katt, jag tänker 100 fighter så kommer typ en liten vanlig katt kunna ta mig kanske 6-7 gånger. Nej, det där är 0%, garanterat. Nej, nej, nej. Alltså om katten hoppar upp och typ bara bitar eller rivar i precis på hals vid pulsåden där. Nej, men den får på... inte ens in pulsåden i den lilla munnen. Ja, ja, ja. Jag säger, jag, säga, jag helt allvarligt. Alltså på 100 fighter mot en katt så kommer katten i alla fall vinna tre. Ah, jag håller inte med där faktiskt Du tror att du ska vinna 700 ja, fighter undrar, I alla fall mina egna katter nu... ja, Men du får, tänka, du får tänka att de är helt bestämda också Det är inte så här att man ah, lägger och bosar i ett Och så springer <laughs> man på dem Utan de, de vet om liksom, i sin kattjärna Att eh, när När Anders är död då går jag ut Men han går ut när jag är död liksom. De fattar det Ja, de är, ja De mördar de, de, de, de mördarmaskiner liksom. De som ja, ska ha i. Ja, du skulle kanske halka på den och slå skridskallen. Nej, nu är det lite. Jag tror fan en katt... Jag, jag lovar att en katt skulle kunna ta det åtminstone en gång på hundra. Så är det fan bara. Jag ska fan göra en animation av det eh, i Photoshop. Ska jag skicka den till det och så ser du exakt hur verkligt det är. Va, eh, vad men har då? vi för ljud då som vi inte har en enda chans mot? Ja, men alltså säger, alltså Alltså, noshörning eh, är ju helt... Någon körning kan du inte döda liksom, med dina bara händer. Det finns inte. Nej. Alltså, det är typ att du skulle här, kunna komma åt och sticka på ögonen på. Alltså, om ni tycker det är obehagligt när vi pratar om att slå djur nu så stänga av. Alltså, det. <laughs> det, det, jag förstår att det här är lite psykopatiskt. Så av om ni tycker det här är, går för, långt, för vi Det kommer att kom, spåra ur Det här kommer spåra Jag tänker mig man bara springer på den här nosörningen Och så bara smäller man, smäller man till den i ögat Så han blir lite blind liksom. mm. Och sen får man bara försöka springa på Och bara raffsen med naglarna Och sen bara springa iväg så att man till slut kan få ett hål på Men huden, har ju typ pansar att, Ja, det är det jag menar att, Jag tror att en nosörning Alltså jag, jag kan ta en, en gång På tiotusen fighter då skulle liksom... Men hur, vad gör du då? Hur tänker du? hur tänker du att du ska få ihjäl den? Ja men lite där typ alltså, jag kan nu <laughs> om, om vi säger så att Det måste ju finnas vissa delar Av han som är lite mjuk Som man kanske kunde klösa hål på Utan att bli för specifik att det, det skulle gå att få en, någon, typ, få en att tappa blod Om han är blind Armhålan tänker jag på Vad? tänker jag Den kanske är lite tunnhudad Ja men jag tänker typ Åh oh, det blir nu vi går för långt Jag tänker typ röven Ja det är ju hållare redan ja. ja men att man kunde klösa, klösa vidare där lite <laughs> Gräva ut tarmåga Nej jag vet Som sagt en gång på tiotusen Tror jag skulle fixa det Så att det, det är en osörning är körd Slå, att jag... slå en böga Och gräv i rövhålet Uh, och jag tror samma sak som som vinner bara av storlek. Alltså, på hundra fighter så en tjur kommer man aldrig ta. En, uh, en tiger kommer du aldrig ta. Uh, en, uh, jag tror inte du ja. kan stripa ut tigern. Uh, nej, jag lovar dig fan. En tiger kan du aldrig, aldrig, aldrig ta. En fullvuxen tiger väger du 400 kilo. Uh, och så ska du liksom hoppa på honom och göra en sån här jävla MMA jag... liksom. Benen <laughs> runt macken på honom. och bara, han klappar klappa akten så. <laughs> tills han bankar på, ner i matten. Liksom. Ja exakt. Uh, Nej men tänk dig aj... alltså du kommer i full fart. Och så hoppar mot dig. Och du, du kör typ limbo så här Matrix. Du vet det lutar dig bakåt. Så han flyger precis över dig. Och sen så, ja, så glider han på gruset. För han får inte fästa Och sen så tar du strypet. Och så bara stryper du. Och du ligger på ryggen. Du krokar benen runt magen och bara stryper. Men strypa han med händerna menar ja men, ja, men det kan du lägga så som... Ja, men hans huvud är ju fan så jävla stort alltså. Det är, som att säga så här, eh, det är ungefär som att strypa en eh, någon stor pelare eller något. Han är ju så big. Du kan Strypa ju få telefonstorpe? Ut. Nej, mycket, mycket mer. Strypa Nej, så... fet jävla... Det är bara pels ju. Har du inte sett en Nej. rakad katt? Ja, men, det är samma sett sak med en tig... tig... Alltså, lyssna på mig. Katten, klart man kan strypa, men katten väger 4 kg. Tigen väger typ 300 kg. Jo, jo. Men den är fortfarande smal. Alltså, du, det är inte så att du inte får runt armen. Nej, men alltså, runt armen. Tänk hur mycket... Alltså, jag, jag tänker bara att strypa en människa är nog rätt tungt, liksom. Hur långt bak kommer tigen med sina framtassar? Alltså, om jag, om jag hänger på ryggen och strypar... Ja, Kommer han alltså, kunna riva mig aldrig, bakhuvudet då du kan, du kan ju aldrig hålla fast han Fattar du inte att han är så jävla stark att om han, du, Har du sett mina armar går, eller? Om du håller om han Så han bara jag kan inte röra mig Jag är paralyserad jag kan inte gå Han kan ju bara hoppa upp och så flyger det bort ju. Ja. Ja, vi får dröta Afrika Ska vi få en testa Nej, slut. Vi ska man ska aldrig slå ett djur om det Nej, är här. Nej, men jag ska ju bara se för det går och komma runt på armen. Jag ska inte strömma. Ja, men jag, är redan, jag tycker att det är en känslig att prata om det här. Man måste ja. fan säga till att människor som slår och plågar djur, de kan få andra hälvet. Det blir helt tråkigt på sånt. Men man måste kunna skoja om det. Man måste kunna snacka om det. Liksom. Jag kommer igång ja. en gång när jag var liten, så vi hade en damm uppe i skogen och vi brukade ha efter ödlor. Ja jag det, ja, det. Uh, Så var det en kille jag såg att han stod och slog med sten Slå ihjäl ödena Vad kan vara att ni Bass gick fram och gav en rak höger Åh oh, jävlar Yes <laughs> där, där, där började dina dagar alltså. Det är ett samtal med föräldrar senare på kvällen Ja men, men för, Jag tänkte med djuren där alltså, först, det, det som först slog upp i huvudet Var att typ allt under mina knän Kommer jag att slå ihjäl ja, Men det tänkte... är ju inte heller sant För en giftorm Alltså, skulle jag se en orm? Jag blir paralyserad när jag ser en orm. Är, mm. är det en snok som kommer mot mig? Så, så, jag dör nästan av jag bara ser den. Alltså, hela jag fryser typ. Ja. Ja, jag, jag skulle ändå tro att säga är, alltså, där tror jag ändå man har rätt så okej okay chans. Nej, men nu har det du sett att... för mycket på en Animal Planet. Ja, ja, men alltså, jag menar, alltså... Där, där går det ju ändå att vinna över på något sätt. Om, om man väl lyckas undvika hugget, då har man han ju. Ja, jo, det är sant. Så, att, så att det känns som att en riktig jävla supergiftorm är på 100, du, du kan ändå ta en 10 gånger, tror ja, mer än det tror jag. Det är ja, ja, någon 60-40. Ja, ja, det är, så kommer jag nog inte. Jag kanske klarar han 15 gånger på 100. Men, men jag menar, det är inte chart liksom. Nej, det är om, om, om det var att välja mellan han eller en åsörning, då ska man ändå välja giftormen, liksom. Ja. Eh, sen tänker jag, men däremot tänker jag det finns många såhär, eh, du vet så här kamphunder och sånt, där tror jag att oh, man där, oh, där, just... där tror jag typ det är såhär du vet, någon såhär riktigt fett pitbull eller något sånt där, den tror jag på, på, alltså på hundra fighter kanske tio skulle jag ta en, eller femton, liksom. Att man råkar få en urbalans och liksom kan... Eh, Ay, jag tror det är lite eller något mer. Där, liksom, för att eh, en sån. Nej, eh, det sån känns ju inte lätt att besegra. Liksom. Fast, ja, Där är ju ett ljud du kan strypa ut. Jag är mycket inne på strypa som det här. Vad fan. Men sen har han biter alltså... mig i benet. Alltså, är det inte bara att ge henne smäll på nosen? Inte fan fortsätta då, eller? ja, Alltså, om, om han är helt bestämd att han ska döda dig och du slår en, en smäll på nosen så han bara, ouch. Jag går hem, tänker jag. gå går hem till mamma och Nej, <går> äh, här kör jag nog fan på honom och... då. Jag tror, alltså, jag tror att, eh, att sådana där bra djur som typ tiger och eh, kamphundar och sånt där. där är bara, ja, då är det all or nothing, baby. Hopp jag tror om det kommer en sån jävel, då ska jag bara springa på henne allt vad jag kan mm. och så bara. Typ försöka överraska han när han inte är bredd. bara hoppa på en som en dåre. han bara vad, vad tror han att han är för någon den här killen och så bara försöka ta honom på surprise liksom. Pung, spark, sen strypning. Ja kanske, Alltså, jag tror inte, jag tror fan inte du inte kan strypa ett djur så där. <laughs> inte. <laughs> Åh, fan. Jag vet inte hur länge det tar att bli strypt. men det känns som att eh, du skulle typ få ha så här perfekt grepp när hunden är kanske. Ja, i, i typ säkert två minuter för att han ska tappa medvetandet. Vi förbjöd in en veterinär någon gång som har koll på det här. Eller ja. han från Skansen, vet heter han? Ola. Nej. heter han nu? du inte det? Han som alltid har massa omar och skit. Jonas. Jonas, han. ja, exakt. Ja, just det. Eh... Men jag tänkte, Hur är reglerna? Typ är insekter, kommer de en och en eller i svärm? Ja, det får vara en och en. Först tänker man att man ska köra med typ vikt eller någonting, men det blir helt starkt ifall man skulle få tänkte jag man skulle få getingar i sin egen vikt så ah, det är helt starkt. Oh, ja. Fan, även om man är en liten liten pys men vad då tänkte jag så här, 80-90 kilo getingar som ska det, det, det finns ju inte chans på hela, hela universum att man ska vinna en fight mot dem. jag menar får du, får du 30 getingstick så är det i princip stekt liksom men jag tror jag kom på det ultimata djuret faktiskt i eh, arenan eh, riktigt farliga brännmaneter hur skulle ja, du besegra då... dem? Fast, det det där är svårt för jag, jag, jag brukar bara köra landdjur för att alltså är det så här vatt alltså, typ vattendjur skulle man få stryk mot? Nej men jag, jag tänker mig att den bara ligger på marken. Den, den har muterat lite den, den kan andas på mark Alltså den ligger bara Den kan inte röra på sig Men den bara ligger där Men du kan ju inte besegra den För du rör du så dör du ja, men, Du menar att man är naken då? Ja Ja Det är alltså, jag tror det är alltså, gamla gläd... är, är kläder så gift, Är de så giftiga Att om man nuddar den Så dör man Visst är väl det För jag tänker mig Om jag bara sparkar Du vet längst ut med tårna Jag bara springer Och så bara sparkar han Allt vad kan upp i taket Eller något Splash Det måste ju gå. Ja, bara springa mot handen. Så bara, jävlar man är Så smäck. att jag bara träffar med tåspästarna. Bam, eller, eller, vet du vad man skulle kunna göra? Nej. Det, nu beror det på om man är naken och rakad. För annars har jag ju värsta håret. Så jag skulle kunna mosan med huvudet. Så är det på håret som är skyddar. Ja, kanske Smak, det Ja, faktiskt. Där, så tar vi en. Jag med huvudet. Med ett långt hår. Jag typ gör en sån här, du vet, äh, en sån här... Äh, vad fan heter det? Du vet sån här breakdance-snurr på henne. sätter ner i huvudet och så snurrar han. Snurrar tills han inte finns kvar. gör inte små partiklar igen. Precis. <laughs> så... Jag undrar om jag måste klippa bort det här. Tror du Nej, nej för fan. Det här är det bästa idag. Ju. Fan, jag känner att uh, man kan inte prata om att, uh, brutalt mörda djur. Det är ju knäppt. Du får lite arga mail Det är alltid roligt. Ja, jag ska svara på alla mail. Fan, jag hoppas ingen... Är... Alltså, bli inte arg på det här. Det är lite larves. Det är på skoj. Vi gillar djur. Ja, verkligen. Eh, nej, men Jag tror att gränsen går där typ vi stor hund. Det är där man börjar lusa. Alltså, den, den, den, du menar när oddsen börjar tala emot dig? N när man ska ge upp. Om det var så här, du får tio spänn och sen fördubblas det i varje ny rund du går med på. Du får bara reda på innan vilket djur det är. Så bara, ja, en, en liten jävla eh, mygga, ja det tar jag. En koltrast, ja det tar jag en igelkott, ja det tar jag men sen när man börjar komma upp till så här, ja men det var en så här antilop eller någonting, då ska man nog vara försiktig alltså. ja honen där, de bara knippsar rakt in i magen på dig ja, du är ju så såklart att du ska strypa en. ja jag stryper för det är tigarna tigarna stryper <laughs> ju antilopen, varför kan inte jag göra det? nej ja, jag tror fan inte man kan strypa, alltså jag tror man ska alltså välta mer <laughs> typ trött ut Alltså när antilopen hoppar på en med, med huvudet och ska stånga ut den då hoppar jag åt sidan och så välter, knuffar han bara, uff, så välter han ner och så, ja, ah, han får lite ont liksom och efter jag gjort det kanske 20 eller 60 gånger då, då är han så jävla seg alltså att då är du bara hjärna upp av sig själv. Och så striper du? Nej, jag ska inte, alltså man kan inte stri. alltså jag tror om jag skulle leva tvungen och döda ett djur, då skulle det behöva vara så här klart och bestämt Fan, jag tror jag skulle typ... Okej, okay, om det var så här döds... Om det var fight mot döden... Men fan, det skulle vara typ det jobbaste att strypa nån. Men hur skulle det annars det som det göra? Ja, men du är typ... Alltså, ska bara, bara slå, eller? Hoppa på dem och hoppa så att något går sönder i dem, liksom. Ja. Bara studsas som Super Mario. Och så alltså, måste man... de vara helt utslagna. Ja, men man knuffar ner honom och så han vältar och bara... Oh, shit, vad var det här? Så ligger en antilopen där bara... Vad var det som hände egentligen? Då... Och studsar jag som Mario på en, en gång som bara kutar liksom. <laughs> så jag är så här 60-40 gånger liksom. Ja, <laughs> ja jag, jag, jag, jag tar strypningen Jag tror det är absolut mest effektivt Tänk, Antilopen den har, inte så, den har ju ganska normal Om du tar, tar din arm och så drar liksom, du Stryp någonting, du skingar ganska mycket Men då har du honen i Din egen mage Nej fast. nej, de håller ner med andra armen så du strypar en lite snett alltså. Nej, vet du vad jag gör? Jag bryter av honen så trycker jag in dem i lungorna. Där har vi det! <laughs> tror du ja. de är så jävla lätt att ta av det? Du, jag är stark. Nej, jag vet inte. Jag tror att det där börjar... Komma. Jag är lite så här... När det kommer en stor hund gående ute så blir man alltid lite orolig. Alltså, ja, jag, är, jag, är, jag är i alla fall alltid lite så här smårädd. Jag har sett tillräckligt med Ja Judy för att veta att de där vilde bästarna kan bli helt galna. Så att, då tänker man att så här, fan man hoppar på mig, vad ska jag göra? Jag ska väl bara försöka typ knuffa, knuffa han som vanligt. Så springer vi och hoppar över staketen. Nej, Nej, sluta. Nej, knuffa. Men, men jag vet fan, inte. det är det jag tänker med. Fan, man, om det blev en fight, jag skulle ju inte vinna mot nästan någon människa heller. Men jag vet inte så här, fan, Jag tänker med att man skulle få stryka fler djur än man tror, tror jag. Absolut. Det har jag inga tvivel om. Och sen som sagt, man kan inte ha vatten för är man i Nej, vatten, där får man stryka av allt. Alltså jag lovar dig att jag kan få stryka av en torsk i vatten. Han kan liksom bara simma ner och komma upp och, och naffsa lite och så simma ner. Precis när jag ska försöka slå till han, då har han simma ner till botten. Och, bara, och så när jag inte ser då kommer han naffsa mig lite i röven. Ah, när han simmar eh. in i munnen på det så du drunknar. Ja, sen bara liksom. hoppa han ut till en stick iväg. Ja, han kan gå in, hoppa in i munnen och så styr han mig. Det är så slår jag <laughs> lite. Jag slår <laughs> Han slår för... över mitt hjärnkontor. Liksom. <laughs> ja, precis. Så slår jag dig själv. <laughs> Okej, men om det var så att du fick en... Vad tror du ska vara minst antal kompisar du behövde ha med dig för att besegra en osörning? Minst... Tror man skulle klara en nåsörning om man var 30 pers? Ja, det tror jag. Man bara sprang mot honom och försökte hålla fast honom, allt vad man kunde. Sen var det någon som stod bara slog honom i magen. Nej, men dag. man välte honom ja, ju. Ja. Och sen striper man honom, eller? Ja, nej precis. Vi, vi så... man, en, en, man en mänsklig ring. Antråk. Antråk, ja. Krok, ja. <laughs> <laughs> man bara gör en stor stryp snarare. <laughs> ja. Ja, klättar upp ett träd och så hänger vi hans med ett ret. Ja, det. oj. Oh. Nu kan vi säga det. så här. Då. du och jag ska fightas i gläddjurringen. Du väljer ett djur, jag väljer ett. Vad tar du? Vadå? Vi, vi ska... Du och jag vi och ska fightas to the death. du Mot varann? Du... Ja, du är ett djur och jag är ett djur. Okej, okay. jag, jag... Jag brukar prata mycket med Emma om det där. Mm. Vilket djur som kunde vinna. Och nu, nu pratar vi alltså inte om... Eh, vi pratar bara landdjur va? Yes. Ja, du kan gifta en fågel också om du vill men det känns... Jag hade lätt allt nåsörning no Jag tror fan inget djur kommer att vinna Med no typ en nåsörning Jag tror att en, en tiger kan ta en nåsörning no Kanske tre gånger på hundra Men jag tror fan en nåsörning no kan vinna mot allt annat Jag vet att Emma brukar köra isbjörn Att det är tydligen en av världens farligaste djur Men jag Nej. tror fan en nåsörning no ja. Kommer fan ta en isbjörn alltså också. Isbjörnen är inte snabb Och den har, har ingen pansar alltså jag tänker med, alltså noshörningen är väl inte heller så asnabb det är med att det känns som att man typ som en som typ Mike Tyson Och man slår på en noshörning han bara vad fan var det där? jag bryr mig inte man huggar man med, med olika du vet så här, med klor och munnar och sånt han bara jag känner inte det där. jag bryr mig inte och sen bara moffsar lite på en med citron och säger man jag tror att för han hade jag valt men noshörningen är så här alltså får han in en träff då är du körd Ja, alltså bara han står lite på din fot så gör det ont liksom. Det känns som en Han kan verkligen, han har liksom hundra vapen. Han ser inte så farlig ut, men han är fan jävligt farlig alltså. jag skulle kunna fuska nu eftersom vi inte gjorde upp några regler om djuren måste finnas idag. Så jag skulle faktiskt kunna ta typ en Tyrannosaurus Rex. Men det känns att ett jävligt trist val. Ja, det är lite tantigt ja, det är så. här. faktiskt. Är, bara, Men man, det finns inget så säger att det inte finns en laserskjutande Skorpion. <laughs> ja, du ska alltid fiffla med reglerna när vi kör kora så inte nu kan jag också fiffla lite. Men jag, ja, ja. jag är inte som du, jag skiter i det. Ja. Uh, jag hade nog faktiskt, alltså jag hade tagit något lite alltså något snabbt. Typ en leopard kanske. Så, alltså att en leopard skulle kunna vinna mot en osörning? Absolut, i... du har inte en chans. Alltså, du är jätteslö. Du har ju ganska dåligt vridmoment på ditt huvud. Du, alltså du kan, ju inte, du kan ju inte hoppstånga heller. Så jag, jag kan ju bara hoppa upp på din rygg. Och sen bara börja i ansiktet med mina klor. Jag tror faktiskt inte du har en chans. Nej ja, då rullar jag. Ja vad ska jag göra då? Då rullar jag och mosar det. <laughs> ja jag är jag var... snabb. Jag hoppar bara vägen. igen. Nej vad du du, var inte, du sa inte det tillräckligt snabbt. Du blev mosad av mig. Du menar att jag har kört in klorna så långt i det att jag inte kan... Ja, du har inte en chans att ta... Nej, ja, jag vet. Alltså det var väl... Ja, fast jag tror att... Alltså jag tror inte dinne klor kan, kan skada mig. Esho, de är jag de tror är att inte min, min, alltså, min rygg är fan gjord som av... så alltså, tänkte typ 60 lager välpappa eller någonting. Det kommer man inte igenom en liten kniv där, nej. Ja, fast du har inte 60 lager välpapper. Det är väl snarare 2 centimeter metall. Ja men det är ja, ja. Oh, så, så är det så då att 2 meta ja. centimeter metall. <laughs> ja, Nej men, det är väl typ <laughs> skottsäkert men uh, vi säger ja, du, har, du har inte papper, det var ju stål. Ja, det för ditt argument. Ja, precis. Ja, men, två centimeter 2 uh, virke, trä. Mm. Granris. Uh, Nej men Ja, förstår du? Har inte... Kan vi inte säga så att de som lyssnar kan uh, skriva in i kommentarsfältet vem de tror har vunnit? Jag som noshörning? Är du som noshörning eller jag som leopard? Jepard? Mm. Oh, jag, jag tror att vi må, jag måste göra något Photoshop av det här till avsnittet <laughs> ja, ja. Jag är noshörning och du är. Uh, <laughs> jag vet inte om det blir Leopard eller gepard jag menar. Ta den största av dem. Okej. Jag tar den som är sötast. Som Nej, typ som för det, det, det är en av dem som bara är snygg och inte ser bra i fight, men den andra är inte lika snygg och mycket bra i fight. jag Vill, ha, vill ha den där som liksom springer som ett as? Leopard. Eh. Leopard är väl en snygga? Gepard är den snabba. Jag ska ha en Gepard där, ja. gepard Gepard. Okay. <laughs> Då var det bestämt och spiket och klart i <laughs> det kvarvokast-avsnittet som fick folk att sluta lyssna. Eh. Vi kan väl säga så mycket som att vi inte var... Vi hade ingen riktig plan. Vi får se hur det artar sig efter det klippt och klippt. Där får vi se hur mycket av vårt djurplågeri som är kvar. Men om, alltså, om ni blev störda av det här. Så skriv in istället att jag tyckte du var lite töntig. Men fortsätt lyssna till nästa gång. Ja, och skick upp, liksom. det här till farmor och mormor. Det kan vara så att de är jätteintresserade av liksom, vem som ska vinna. De kanske har svaret... Sök svaret i den äldre generationen, precis som indianerna gjorde. Ja, precis. Jag satt och jag, Håll... jag satt och googlade lite här om vem vinner nosöning och geopal. Så jag hörde inte att du sa, men... fick du något svar då? Uh, vi se vem vinner. Nej! Nej. Eh, du, har du någonting som du känner vi borde avhandla innan vi eh, liksom drar i nödsbromsen? Uh, Nej, nah, det ska väl vara... Alltså... Lyssnar man på podcast så tycker jag faktiskt att man ska in och skriva lite i, antingen på forumet eller avsnittet. Det är alltid kul att få lite feedback, även om du tycker det är skitbra och inte har så mycket att säga. Bara skriv det i, i kommentatorsfält. Jag tycker det är väldigt lite kommentarer jämfört med många av som faktiskt lyssnar. Ja, det kan jag hålla med om. Det, det jag ska se där, man kan ju också skicka mejl såklart, macorvathotmail.com. Mm. Det som är lite... Alltså det... Det som gör att jag lite, det, det blev ju ett problem med hemsidan För eh, Ja kan det vara 2 tre månader sedan När det började komma in sådana här spamrobotar ja, För egentligen så hade vi ju reglerna Att man skulle inte behöva registrera sig För att kommentera För jag tycker så som vi har det nu Att man antingen ska registrera sig Eller vara direkt kopplad Till Facebook Ja men jag så har tycker... ju nästan alla sidor nu Att man loggar in via Facebook Ja Fast jag tycker det är lite dumt egentligen. För att om någon bara vill skriva så här: Anders han är ju en jävla idiot. Jag liksom, har och liksom, skickat mail filmklåd, och liksom. ja mejl. Då, då, då skriver man inte in sitt riktiga namn. Jag tycker man ska kunna skriva in så här: ah, korven fet, jävla nolla, eh, som eh, sitt namn. Och så bara skriver man in fake at fake.com som en, en mejladress. Och så skriver man att jag är liksom en idiot. Jag tycker man ska ha rätten att göra det. Så att jag, jag, jag förstår om folk känner sig att jag vill inte registrera mig. Och det, det behöver ni inte känna någon skam för. Men är det så att ni vill kommentera med ett riktigt namn eller registrera er på forumet eller sådär. Så, vad fan, gå in och gör det. Jag blir också skitglad varje gång jag får en kommentar eller ett mejl. Eller något kul, bara något att tänka på till framtiden. eller Jag bara hör att det att ja, Men tänkte, jag, jag... jag tänkte också med att alltså, diskutera vad som. Vad slags, att du har sagt en åsikt eller någonting och så tycker jag det är helt sjukt. Så det är lite diskussion också. Mm. Om saker som ni har pratat om. För jag känner ofta att ni pratar om grejer som jag också vill vara med prata om. Ja, det där är alltid problemet när man lyssnar på en podcast. Att man vet bäst själv. Liksom. Om, bara, om jag bara hade varit där, då hade det här jävla diskussionen varit klar för tio minuter sedan. Mm. <laughs> Och, ja, visst. Vill ni rätta oss eller fixa till något? Jag vet nu vid det här laget att Ferdinand är inte en j <laughs> Jag tänkte också är... på dig. What? Ja, men det, där, det är som det är. Jag det vet ju alltså. hur det du funkar. Det ja, det låter bra. Men du, vi uppmanar folk och kommentera och lämna ett litet, oj jag håller på att säga, lämna ett litet bidrag, det hade väl varit häftigt om det fanns en sån knapp, lämna ett bidrag, det får bli i framtiden. Yes, klicka på Google och sådär. Ja, exakt. Nej, gör inte det. Om, om, om folk gör det, nej. Klicka inte på Google-annonserna om det inte är så att eh, ni ser något som ni vill köpa. <laughs> för att eh, det, det blir inte bra. Om man klickar på Google-annonserna för att vara snäll, då är man i princip elak. Eh, men det var dumt att jag sa det om det är någon som vill vara elak. Men, eh, ja, de men det, kan vi, det kan vi se och då kan vi blocka dem. Ja. Eh, det blir bra. Eh, vi gör så att... Eh, jag, jag ger dig scenen Och du har chansen nu Och knäcker några visdomsord Och avslutar denna veckas Quirmcast nummer 11 Då ska vi se Då gör vi ett litet motto här Vi säger Lev varje dag som det vore din sista Och tusen tack för att ni lyssnat Och ni vet att vi älskar er Och ha det så Satans bra! Lever varje dag som om det vore din sista Det är typ så här, Sitt och gråta för <laughs> fotoalbumet varje dag eller? Ja men måste dra lite klisché ibland Ha dödsångest och bara sitta och skaka i fosterställning I badkaret med skallvarmt vatten på Vad som gör det? Ja, men om det var din sista dag att leva Är, är det en bra dag? Ja då skulle, jag, då skulle jag vilja göra kul det lovarig, Jag lovar dig på tusen spänn Att om du visste att det var din sista dag Då skulle du inte kunna göra något kul Nej Jag, jag tror om jag visste att om så här, 17 timmar Då är jag död Då skulle dagen bara vara så här, Fuck, jag måste fixa det med deklarationen Ja <laughs> <laughs> precis <laughs> fan bara, har för... jag betalat hyran Satan helvete, Jag lovde ju att jag skulle diska Så ska jag bara stå och panikdiska <laughs> För att inte jag skulle dö Och tjejen skulle behöva bli sur på mig Hon ja, vaknas så har liksom huvudet i diskord Fast <laughs> <laughs> inte och gråte Jag bara böla Vad fan han har inte diskat <laughs> Ja Det, det, det, det kommer typ vara så Att hon hittar min död i eh, eh, hon hittade min död i diskorna Och så ligger typ en smörkniv kvar Och diskar det, var i, det i, I min hand det var sist, Jag diskte ena sidan Men det är smör på andra Och hon bara, man kunde fan aldrig lite på handen <laughs> Precis <laughs> <laughs> Så kommer det bli Ja oh. <fört> Get the gun, oh, Johnny, get the gun.